Bör inte ske på vårt centrala. När hon tar vi tag på en redan lön Vi blir inte kränkta för minsta motstånd. Lite skit bör alla kunna ta. Vi tigger inte ut.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 När kvinnor inte klär sig som parasol Vi kastar inte bögar ifrån taken Och barnen slipper äkta någon kusin Vi kastar inte bögar ifrån taken Och barnen slipper äkta någon kusin Min kära enda färden Och åter åt vän Hon var en rosig blomma Ut i den gröna vår Men tårar henne Följt allt sedan vi for. Jag minns den frukt hon gav Den blev min sorg och henne Jag sett hon stått vid stranden Med blick i fjärran fäst Ur tårar utan längtan Stal all kraft ur hennes bröst Men när hjärtat hastigt brister När så saknas sakta här Ett hjärta blömmer Med de tapraste män och jag lämnar dem köra distan. Och som på som finger i skin, ständigt på jag But before the set of slew Det var hårdföra män från Roslagsstjär, det var viljan och handlingens män Och nu liksom då en styrka som är en Braggloss och på igen Vi drog mot Öster på på Vilkingaffär med till som lag Vi byggde på slaviska stammaren värme, Bergfasta nordiska drag Det var hårdföra män från Roslagsstjär, det var viljan och handlingens män Och nu liksom då en styrka som är en Braggloss och på igen Och, bas, och fullmånen lyser som vaden av glas Där dansar Fredrik åkar kind emot sin Med lilla fröken Cecilia Lind Hon dansar och brunnar så nära in i dansen Precis vad han vill Han för och Rätt som en vinn Men säg varför ordnar Cecilia Lind Säg vad det är för det Fredrik Åkare sa Du doftar så gott Och du dansar så bra Din midja är smal Och varmen är fin. Vad ja, du är vacker Cecilia Lind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 change, we need to try. You just think of better days, think of better ways, think of all that's left to do. Think of better ways, think of better days, think of hope for See you as my friend, although that we just met. I'll stand by you till the end. A choice I'll never regret. Your fight is also mine. We share the same blood, you and me. Our peace People are losing time Together we'll say there Efter år av svikna dröm. Följ dig ungdom som har spurit Liv och tro för arisksläkt. Du som kan... Appell I tidig i morgon dimma, vid din dal och fjäll Din horn stöt genom dimma Bryt och upp, upp i lagom lag Och marsch mot nya äden. I sjungande kolonner Drag mot livet eller döden Hej finns för oss en återgång Till fri lyck och bana Vår lycka bor i strid och song kring varje trotsy skora i, I nurisundos andals skogen leker varje fara Like the Vince. riket på en bår och om du frågar varför kommer tårdkastardamen det har aldrig gått så bra som nu och det gör det tack vare vår import av många kulturer. varför ska vi ha integration om det inte finns en svensk nation om svensk det Är någon definition Så ska jag nu ge dig En liten lektion Carl Larsson och Tob Helgpass i snår yeah. Bellman och Fröding Fäbojentan som gillar korv Selmas pyssling Bamse Strindberg och Alfred Nobel yeah. Svenska Arbiter På landet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 Någon som är en fina På orden brottar Lena Kollarsson och Tåg Älgpass i Snor Bellman och Fröding Frödingfä På jentan som gillar korv Och Selmas pyssling Bamse strim jag Alfred Nobel Svenska Arbiten Och landet är vårt Svenska Arbiten Landet är vårt. Hallå, hej! Jag har också bara ett heligt stå och stå här. Jag har bara en eller två talar. Jag har bara ett halvt. Jag har också bara ett på Jag har bara sju år, och fem år. Bara i ett foton ett, på och på froden i snor yeah. Bellman och Fröding för bojentan som gillar korbo Selma's pyssling Bamses Simberg Alfred Nobel yeah. Stens Karl Svenska landet är landets svenska arbete. Och landet är vårt. seen her before. season fears. They move us through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 Och tvärr När bygger upp landet här Trodde du då att Skulle bli så här Du där, där. Jag kan förstå att du är sur och tvärr När bygger upp landet här Trodde Det här fredagsprogrammet från Radio Svegot som sedan spelas in den 10 maj 2019 och vi har suttit här och laddat upp genom att prata battleprogram i klassisk musik och miffon i tv. Det spelades aldrig in så att mer än så kommer ni aldrig få veta och vi som ska klara av det här programmet idag det är jag Dan Eriksson och sen har jag med, oss, har jag med mig här Magnus Söderman. Ja, God dag, god dag, god morgon, god morgon, god förmiddag, god förmiddag och såklart även Jalle Horn. Hej på dig. Hej på dig, leve Leverpastej. Det här programmet har ju varit namnlöst fyra veckor i rad. Men det verkar ha löst det nu va? Nu får du bli ordning på torpet helt enkelt. Och en, ja, det har löst det. <laughs> det är som i hjärt fylking i det här sammanhanget. Mm. Så och skriker lite. Eh, och vi har ju fått en massa olika förslag eh, och vi har enats om ett namn eh, som tog sitt ursprung i eh, ett förslag från en Ludvig. Eh, kan du berätta, Magnus, vad är det här vi kommer fram till? Ja, vi fick då en herrans massa förslag, ska jag be att få tala om också. Så att det, det fanns ju att välja mellan, men det var ingenting som slog an riktigt. Och eh, vi började nästan tappa... Hoppet här. Men så kom det ett förslag, det var en Ludvig då som föreslog Ting med Svegot. Och det utvecklades därifrån till Fredagsting som jag då tänkte efter ut. Och så. så kom Daniel med Fredagstinget och då tänkte Jalle till och satte dit en underrubrik till detta. Fredagstinget, ett program med sting. Just det, så kan man leka lite där med fredagstinget och fredagstinget va? Precis. Så det, det har vi nu enats om att fredagstinget är programmets namn. Och ett ting kan man ju säga då, det beskrivs så här på Wikipedia av alla ställen. I äldre tid benämning på ett möte där alla fria män avhandlade gemensamma angelägenheter och tvister kunde lösas genom förlikning eller efter efterdom. Mm -hmm. Det låter ju det. Ja, men absolut. Uh, och och den, den frågan vi måste komma till här, härnäst, det är ju huruvida vi ska utlysa fri, tingsfrid över våra fredagsting. Uh, eller om det inte råder tingsfrid. Jag tror att det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla någorlunda högt i tak, va? Mm, jag tror det också. Och för att vi ska inte vara rädda för att säga någonting som den andra kan sedan straffa oss för. <laughs> Det är bra. så att, Du lyssnar alltså på Fredagstinget. Ett program med Sting. Här råder tingsfrid. Här råder tingsfrid. Behöver inte fler undertitlar när nu? Det kommer bli jättejobbigt. Om man ska Nej, men du måste säga det. Du är ändå programledare. Så, du måste, jo, du måste <laughs> utlysa tingsfrid Nej. i början på varje program. Nej, det här är orimligt. Idag mm. så har vi flera saker att tala om. Men i pausen, om ungefär en timme, så kommer vi som vanligt spela musik. och Då har vi dessutom en världspremiär. Och det är en ny låt med AIK-trubaduren. Det är en låt från en platta som kommer här om några veckor vet Och oss veteligen har den här inte spelats någonstans den borde inte ha gjort det i alla fall om den inte har stulits på något otrevligt vis vi har dock fått tillstånd att spela den så att vi är inte bovar och, uh, bovar och banditer den här gången um, och den låten kommer då alltså i pausen och här sitter jag då som engagerad Hammarby supporter och ser fram emot att spela lite AIK-tribaduren det är ju konstigt men jag tror att alla, åtminstone stockholm, med jag tror fler också Eh, vilket den här låten som jag spelar på tyder på, fall, ehm, har på det var en del av ungdomen framförallt för mig AIK-tribaduren eh, det var många AIKare som hånades med de här låtarna och ganska många av dem var roliga så man lyssnade på dem även som, som hammarbyare Jag tror väl att eh, det, det finns en, jag var inne på det när vi pratade om det sist men man skulle ju kunna om man vill vara så där lite kulturtant eh, liksom hitta ytterligare dimensioner utav eh, den typen av eh, musik eller den typen av låtar som, som eh, AJK-truppaduren kommer med. Och, uh, jag tänker inte göra det nu, men det är också därför det tilltalar på ett helt annat sätt eh, på djupet ett segment av befolkningen. Mm. Ja, det är ju humor. Det är ju det som är grejen och så länge folk eh, har humor kvar då så tycker egentligen alla att det är roligt. Jag gjorde ju det efter förra programmet så sökte jag lite på Trubaduren där och då finns det ju en, en, en dokumentär, jag tror det var TV8 eller någonting, fast på Youtube, om Michael Trubaduren när man intervjuar honom och så vidare. Det är fantastiskt Så den inleds ju med det här, ja när man hör sångerna här om att slå poliser och döda människor så, och han säger att det här är ironi och att det här är humor, är det verkligen det? Vi ska vi prata om men låt oss först titta på programmet. Och så är det bara de här värsta, de värsta utdragen ur, ur äh, låtarna. Så, äh, men den är rolig, den kan man titta på. Mm. Nej, ja. men alltså, saknar man humor så går det inte att lyssna på. Alltså man, om man har någon typ av diagnos som gör att man tar allting bokstavligen det kan det bli väldigt <laughs> ja. roligt. Men då ska man inte lyssna på äh, Lektar Ramsor heller. Jag minns när Hammarby var i alltså en, lå, en sån ramsa som har sjungits i evigheter som är som driver med bilden utav Stockholmsupportrar. Mm. Där man annat sjunger då vi ska våldta era horor. Mm. Eh, och känner man till sammanhanget och så vidare så förstår man att man då driver med liksom den bild som målas upp i media när borta fans kommer och sådär. Eh, men det har ju funkat inte 2019 eller typ 2012. För att då var det ju en massa feminister som bara, de, de sjunger att de ska våldta huror Får man stå och skrika sånt verkligen? Så, så, vi sjunger ju också, så, sätta kuken i en häst, vråla Bayern är ju bäst. Och så runkar vi när tar poäng. Ja, du kanske borde fatta att det inte är, är, det, är, det inte det är sånt, riktigt det vi gör. Är det inte sånt som pågår? Uh, Jag har inga vidare men, kommentarer. Men vi är ändå inne på det här med fotboll. Um, så måste jag fråga dig idag, Eriksson för du är väl den av oss som kanske har mest relationer till fotboll och läktarkulturen om inte annat. Uh, jag såg en, uh, ett, ett, ett uh, foto från, jag tror det var Storbritannien där man Tifo eller vad det heter va. Du man har du menar, man inte... på Manchester City nu när de har istället för banderoller har de digitala skärmar som ser ja, ut som ledskärmar LED som banderoller. Jag hatar v den vad moderna fotbollen. Sluta, jag ska bli arg på andra saker idag. Men är det inte bra ändå Nej, alltså, Det är lätt... sinnessjukt och kan lätt byta budskap. Tänk vad snyggt det är. Delar grejer, av Manchester då? borde jämnas med marken. Snyggt det, <laughs> det kan bli digitalt så man kan animerade banderoller. Ja, kan inte. Uh, Alla kan ha treade glasögon på sig. Ja. Ja, animerad publik vore väl nånting. Ja, då blir det ju inga bråk heller. Jättebra. Nej, jättebra, Alla kopplar upp sig så, så här, VR, VR uh, hjälmar sitter man hemma istället. Så har man, det är bara en så avatar som är på plats liksom. Ja, Nej, men det är ju det där Manchester. Uh, ta det till er. Ja. Tusen alltså. Uh, idag uh, så ska Magnus prata lite om det här med uppror. Va vad innebär det egentligen och är det ett ord som förpliktigar? Jag tänkte prata lite om det här med att leva i en bubbla och titta på tre exempel och fundera lite på hur som vi spricker de här bubblorna. Uh, och Jalle, du har funderat lite kring, kring det här med kvinnliga hjältar i film. Har du sett senaste Game of yep. Thrones? Kommer vi komma in på det? Egentligen inte, jag kan komma in kort på det Jag tänkte mm. på lite andra filmer mm. Men det, det är samma eh, det är fenomen är det. Um, Så att det är det ja. som gäller här första timmen Men innan vi går in på Magnus ämne så vill jag bara påminna om Att imorgon i Göteborg så arrangerade Fria Sverige en quiz och trubadurkväll eh, Med alltså med musik och lite frågesport och öl och trevligt eh, Det finns fortfarande platser kvar, det går att anmäla sig fram till midnatt du kan anmäla dig då på defriasverige.se Nästa onsdag öppnar vi upp Svenskarnas hus hela kvällen. Då kan du komma hit så tänder vi grillen, umgås passa på att titta in i biblioteket, i butiken och så vidare. Onsdagen efter det, den 22 maj håller vi medlemsmöte Så väl på plats i huset som digitalt. Den 6 juni arrangeras två stycken nationaldagsfiranden ett här i Svenskarnas hus där vi också inviger flaggstången som faktiskt levereras idag. Och sen också ett nationaldagsfirande nere i södra Skåne Och den 29 juni så kommer författaren Lennart Svensson Och håller ett anförande om svensk historia Med utgångspunkt i hans mycket, mycket fina bok Ett rike utan like Det går att anmäla sig till alla de här evenemangen på detfriasverige.se Nu du Magnus, ska vi prata uppror Vad är det som får dig att ligga och tänka på sånt om nätterna? Nej men det är ju bensinupproret 2.0 som har varit på tapeten här ett par dagar. De samlar alltså ungefär en kvarts miljon svenskar, svensktalande, svenska medborgare. Jag vill, jag vill hålla den en, alltså för att det är lite, lite olika människor som är med där. De har samlat ganska brett måste jag säga och enligt de själva är till och med majoriteten av dem kvinnor. Jag vet inte riktigt om det, om det kan, kan vara så men det är inte omöjligt. Eh, och de vill ju då sätta fingret på det faktum att det är väldigt dyrt att tanka i Sverige och eh, man vill göra någonting åt det och man deklarerar ju ganska tydligt vad man vill när man då kallar sig för bensinupproret eh, och eh, ett uppror det vet vi ju alla vad det är för någonting och jag menar att ett uppror eh, ord eh, spelar roll va? Och, och benämningar förpliktiga och, det var ju tänkt då att man idag skulle eh, ha ett, ett antal, vad ska vi kalla det för, protestaktioner runt om i Sverige. Eh, och då sökte man tillstånd hos polisen för att få ha det så polisen sa blankt nej på, på flera orter. Var på Janne, då som är en av initiativtagarna till detta uppror, eh, sa att. Eh, Nej, vi ställer in det här för att det, det, det går inte. Vi fick inget tillstånd. Och Då noterar jag bara att uppror som söker tillstånd för nämnda uppror från den makt de säger sig göra uppror mot aldrig riktigt kommer att lyckas. Jag noterar också att motsatsordet till uppror är underkastelse. Och underkastelse infaller när man lyder makten man säger sig göra uppror mot. Upproret är så att säga över i samma ögonblick som man gör detta och underkastelsen träder istället in. Och jag noterar också att uppror inte måste vara våldsamma. Men du kommer aldrig undan att ett uppror åtminstone åtminstone måste innefatta civil olydnad det vill säga att man med icke-våldsmetoder gör saker som gör det jobbigt för systemet eller för polisen i det här fallet jag har gett exempel på vad det skulle kunna vara till exempel att 10 000 bilister får ett motorhaveri tillsammans vid alla Stockholms infarter det är civil olydnad som i visst är olaglig men inte på det sättet Mm. Därför föreslår jag att bensinupproret byter namn till bensinuppropet eller bensinprotesten eller någonting sånt. Eller bensinunderkastelsen. Ja, man ska vara <laughs> riktigt elak så absolut. Ja, jag tycker det var bra. Det är, är verkligen bra. Jag tycker det är också pinsamt att de ja, ställer in och kan demonstrationer. Men det är klart att de gör en, en bilaktion. Eh, mm. ja, som du säger, det är ju jäktigt smart... Eh. Eller att de, kör, de kan väl köra i 20 km i timmen. Ja. Det får man väl göra vad man vill. Ja, du får ju inte... Inte jag, på motorvägen. Nej, du får ju inte, du får inte hindra eller störa i trafiken. Men skitsamma. Kom ja, men igen, om, de är, om de är hundra eh, på rad. Då är det ja, ingen vet. som kan säga att de andra stör. Nej men ta tusen fordon och åk in i Stockholm City eller Göteborg City ja. eller, eller Balmö City. Alla vet ju det i Stockholm. Att det, ja. det går inte att köra bil om det är ett par för mycket där. Nej precis. Alla har en sticker eller en bumper sticker något med bensinupproret. Då är det ett uppror. Mm. Jag såg att i natt i natt mina vänner så var det några från Greenpeace som rodde fram till riksdagshuset och började klottra på kajen där för att de skulle visa visa missnöje med klimatpolitiken. Någonting no need to panic. Eller något sådär, va? Precis. Mm. Och det är eh, lite skadegörelse, civil olydnad, det görs av Greenpeace. Och de törs. Men mm. en kvarts miljon svenska bilägare. Eh, och nu men... ska jag inte dra alla över den samma kammen. så här: Nej, men vi fick inte tillstånd, så nu väntar vi till nästa fredag då vi hoppas få tillstånd. Mm. Jo, och det är dels väldigt svenskt det funkar ju lite annorlunda i till exempel Frankrike och, och liksom, polisen har inte oss tillstånd och dessutom protesten ska vara väldigt mesig i sig men sen är det också ett problem med för och jag, nu vet jag ingenting om den här Janne eller liksom så, men det är ändå så att, att, att vara emot de här höga bensinskatterna, för det är det som vi kan påverka att kronan faller som en sten det är en annan fråga som gör att det blir lite dyrare, men Skatten har ju sedan eh, Sosanatomakten 2014 ökat jag tror med 1,50 ungefär per liter. Mm, mm. Um, och det är ju det som, som direkt kan påverkas av politikerna att sänka drivmedelsskatten. Um, men um, att. att um, vad var, jag bort mig här? Men, uh, jag lämnar över till dig, Magnus, så ska jag försöka hitta tråden igen. Ja, nej men det, det jag tänker med det här är att, att de här människorna ändå inte står upp för någonting. Visst, man, man, kan, bli, man kan få sura blickar från etablissemanget och från miljömuppar generellt, va? Och, och från dryga, eh, dryga våp på ledaregelationerna i kvällspressen. Men det är ju inte att vara nazist. Det är inte att vara liksom, Nej. Eh, rasist. Men det var det jag skulle komma till. Det här med att vilja sänka då, eh, skatten på, på drivmedel. Det är ju ändå en... Man hamnar ju ändå i follan av konservativa reaktionärer. Vad man än vill. Du tillhör ju då inte den progressiva, liberala, eh, godhetsknarkande delen. Som, som bara signalerar att de är jätteduktiga genom att ropa på högre bensinpriser för att rädda världen. Mm. Eh, och så for, det verkar som att så fort människor hamnar i den ställningen, även om det bara är en sakfråga så tappar de den eh, dels det risktagandet och dels den eh, liksom initiativförmåga som jag tycker att ändå vänstern i en bred mening ofta visar eh, du tog greenpeace aktionen här som ett exempel och de gör ju mm. massor av sådana aktioner där de är beredda till och med att ta fängelsestraff för någonting de tror på mm. Och det är samma sak när vi pratade om den här gråtande lilla fliksnärdan Elin Ernstson eller vad nåt ja, det ställde sig upp på ett flygplan och stoppade flygplanet för att den här stackars kvinnomishandlande utlänningen inte ska bli utvisad. Och så vidare. Alltså, vi kan ju tycka att de har fel och att de är dumma i huvud och så vidare. Men de vågar ta den här typen av risker. Visst, de riskerar inte att liksom bli uthängda i media eller gammal media eller bli av med jobbet eller så. Men de vågar ta den här typen av, av risker. En annan sak som vi ser när och i Tyskland är det jättevanligt att när nationalister ska demonstrera eller ha någon typ av minnesmanifestation eller någonting, då samlas vänstern de blockerar gator, de flyttar inte på sig förrän polisen liksom bär bort dem och så vidare. Mm. Eh, och vi kunde se första maj här i Sverige hur en aktivist från Nordiska motståndsrörelsen får foten överkörd och får stryka snuten och snuten beter sig som riktiga svin. Sanningen är ju den att vänstern har tagit den typen av stryk massor av gånger. Massor av gånger. Och fortsätter komma på demonstrationer. Mm. Och de är liksom beredda att göra det. För de är uppfyllda med en idé om att det de gör är rätt. Och, att de, och så vidare. Sen så får de, Absolut, de får på ett annat sätt belöningar ifrån mainstream-samhället än vad vi inom en bred bemärkelse får. Men det, det är lite som eh, den här eh, artikeln från är det, är det William Peer som skrev varför konservativa inte kan vinna. Mm. Um, och, och det är liksom samma problematik där. Att man liksom nöjer sig med att man kanske vinner lite grann i en sak fråga eller man lyckas förhindra en grej medan tio andra saker förlorar man. Och så är man jättenöjd med det medan vänstern alltid är utopisk och alltid fortsätter... Um, som de är aldrig nöjda. Och de är övertygade om att de måste till det här utopiska paradiset. Det är dit de ska nå. Det är därför de har lyckats sätta... Um, diskursen på det sättet att man pratar om hur långt vi har kommit. De här har inte kommit lika långt eller jag trodde vi hade kommit längre. För att för dem finns det ett utopiskt mål. Alltså det finns en riktning vi ska gå i med, med normupplösning, med nationsupplösning och så vidare. Och den riktningen ska vi gå hela tiden. Och därför kan man ha kommit olika långt på den. Men där har ju då konservativa eller höger eller vad de här människorna nu ska kallas. De har ju också anammat den Mm. Det språkbruket och många av de här sakfrågorna har gett upp det. Och i det här då, bensinupproret så kan vi se det att eh, i den här typen av jag ska säga reaktionära rörelser så saknar man den geist som behövs för att kunna tvinga fram en förändring. Jalle Horn, min fråga mm. till dig. Mm. Finns det någon... Eh... Uh, fighting Spirit uh, inbyggd i konservatismen. Eller är den liksom dömd att, att alltid hamna på andra plats? <laughs> jo, men det gör det nog. Det är, det är jättesvårt att säga om man ser historiskt så är konservatismen. Det har ju varit uh, ofta makten uh, som. Uh, Många gånger har det varit makten som haft den konservativa rollen att behålla stabiliteten i samhället. Och då har man ju inte behov av uppror, då har man snarare behov av att slå ner. Det är verkligen funnits. Ja, det är klart. Det är klart. Ja. Jo, men problemet är ju att, att konservativa inom breda har ju förlorat makten successivt under hela 1900-talet. Mm. Mm. Uh, ja. och, och, och, men fortfarande har Strategierna som, om att, man var, som att man var Makten och jag menar, Vi pratar ju här inte om liksom Någon typ eh, Ernst Jünger Radikal så konservativ revolution Det uh, ja, kan kanske ta, vi borde ja. Vi kan ta ett svenskt exempel uh, Ta bondupproren bund, I och med Gustav Vasa mm. Gustav Vasa vill uh, skälla kyrkklockor och genomföra reformationen då var det många människor som gjorde uppror i konservativ anda för att här, här kommer någon ska ändra våra vanor. Mm. <laughs> Magnus tycker ju att Gustav Vasa gjorde ett fint jobb förstås Ja, ja det, jag är det. det Men, <laughs> men <laughs> principen är i princip Vasa fall var den. progressiv Det var bra det ja. Jävla konservativa monster. Ja, En jäkla nilsack och dem och det, är alltså, det är de bästa upproren vi har haft i det här landet Det är ju Och en mängd andra som fanns under den tiden men Så de, vi har, de... har det funnits go i människor Men då är ju frågan så här för Dan, Du sa att det inte är svenskt men är det inte typiskt jävla svenskt att just göra de här extremt våldsamma upproren mot kungen? Ja, så alltså, vi kan väl prata engelbrekt uppro upproret också, som ju var ett mm. uppror. Mm. Sen blev han ju mördad också, men, men det, det är en det annan... Får man del. räkna med om man upprorsman? <laughs> jo, men alltså, och det är ju frågan då, vad är svenskt... Och nu att jag väldigt, väldigt sådär, PK. Nej, <laughs> mm, men alltså, svenskheten, och det är det här som är problemet också när, när eh, politiker i riksdagen talar om svenska värderingar och så vidare pratar vi Engelbrekts värderingar då eller pratar vi Dackes värderingar eller Gustav Vasas värderingar eller pratar vi alldeles bara Kunkes värderingar? Ja, det är nog du sist nämnde då. Jo, och vad är det för svenskt med de värderingarna? De är ju absolut inte unika för Sverige åtminstone. Det här absolut inte nej, det är bara påhittad rappakalja nu för tiden. Det är inte den minsta svensk som säger. Nej, och det är därför Men, jag menar att den, den... De här kundupproren mm. eh, som fanns i Sverige de, de förekom i slutet av medeltiden och början av nya tiden i hela Europa. Så det var in, inte något unikt eh, svenskt och det har inte alls eh, alltid med reformationen att göra, utan det var, det var vanliga företeelser. Men mm. fanns det en koppling också till, precis som reformationen då, till eh, eh, tryckpressen och så vidare? Att man mm. kunde på ett annat sätt kommunicera? Nej, det tror jag inte. Nej, det var nog bara att de, de hade makt med nya vapenslag och förmågan att få till tillräckligt många människor. Men, men det är också så typiskt då, när svenskarna ska göra uppror eh, idag. Det är inte nog med att det hittills bara har lett till att man har sökt tillstånd hos polisen och samlat en massa människor på Facebook. Låt oss inte döma ut det än. Vi får se vad som händer. Men det är dels det, och dels att det faktiskt handlar om liksom, korrigering av skattesatser. Jo. Mm. Mm. Det. <laughs> Precis det. Generare som kommer springa omkring på stan. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag håller med i det man ska inte döma ut det. Jag, jag ser ju i, i, i, de här, i den här gruppen då, att folk är ju väldigt, väldigt många tar ju den ställning vi tar, alltså, men vad fan. Så, det, då får vi lägga ner då, om det här var det som behövdes för att vi skulle ge oss så, Men då lägger vi ner va? Så att, jag ser framför mig att det kommer bli som, som svenska vänstern på 70-talet. Det kommer väl bensinupproret 2.1.2.3 mm. eller liknande. Men, men, men att de skulle kunna få en samling kring detta, det, det ser jag som nästan omöjligt. Någon här, någon där. Utav de liksom mer hårdföra som är beredda att ta det är obekväm med att liksom låta bilen få ett haveri vid infart eller så kommer komma. Men, men tyvärr så ser jag inte... Att man, att man får de här kvarts miljonerna att, att göra något. Och hade man fått det, ja, då hade man kunnat åstadkomma väldigt mycket. Jag tycker du ska köra ett pepptal, Magnus, istället för den här eh, hårda attityden mot dem. Köra ett pepptal. Ja, men det kan jag också göra. Och konstatera just att, för, att för, för väldigt lite risk kan man få väldigt mycket utfall. Och visa på internationell skara att svenskarna inte är det här... Eh, Eh, kuvade folket. Och återigen samla 500 personer med 500 bilar som väljer en stad förslagsvis Stockholm och får ett gemensamt motorhaveri vid alla infarter klockan eh, 0800 en måndag morgon. Mm. Eh, där man stannar bilarna, eh, får ett, eh, får ett, ett motorhaveri, öppnar, öppnar luckan och står och kler sig i huvudet och ringer bergare. 500 mm. personer som gör det i Stockholm en måndag morgon. Du lamslår hela staden. Ja, och något som förmodligen är avgörande om man vill kunna lägga ordentligt tryckt är att med tiden också få med sig åkerinäringen. Absolut. Ett problem, med, alltså, vi hade, det var ju en protest där för något år sedan eller två där här, här stannar Sverige, eller så, mm. ja. där ganska många lassbiskaföre stannade. Mm. Men det var också väldigt svenskt. Mm. Alltså, man, på, på det negativa sättet här menar jag att man stannade väl, vad var det en kvart, en tio minuter? Precis. Längs om motorväg och stod och blinkade. Och ja. och jag, jag tycker ändå signalen är bra. Mm. Och bra att ganska många ställde upp. Men det verkade spridas rätt bra. Men eh, man ska ju bara vägra vägra leverera eh, vägra leverera matleveranser till Stockholm. Mm. Och där fanns det många åkare. Jag jobbade ju som. som jag körde ju lastbil vid den tidpunkten. Mm. Det var ju i princip alla eh, som körde var med på att göra just den typen av man pratar med dem. Mm. Eh, däremot så sa ju åkericheferna, som är vanliga företag, att ja, ni kan göra vad ni vill, men då anställer vi helt andra människor. Eller vi tar in timmare som gör det här för mm. att de skiter i vilket. För att de inte är inte intresserade. Åkeriägarna inte är inte intresserade på mm. samma sätt som, som vi, vi åkare som körde. Var. Eh, sen finns det väl undantag där också. men det är, så, det, det är ju helt sant i det att åkerinäringen har möjligheten att stänga Sverige. Om de verkligen ville. Uh, och, och det är ju så här. Uh, en, ett, ett uppror som jag sa behöver inte vara våldsamt. Det som händer när man gör den här typen av direktaktioner, om du tar suffragetterna eller var du vill det är inte de ensamma som förändrar samma sak i Sverige, men i och med att du har en rörelse, en social rörelse som gör saker, säger saker, så plockar andra upp det Ta att Heidenstam plockar upp det här, det här kravet på rösträtt, den utav de stora liksom, kända kulturpersonligheter och, och inkorporera det. Eh, för att det händer saker i samhället så kommer personer som, som sitter på olika maktpositioner plocka upp detta eh, för att kanske bli lite mer omtyckta själva och så vidare. Och sen så sprider det sig i olika lager och till sist kan du få en förändring. Eh, så att det räcker inte bara med att man gör eh, någon form av civil ordidningsaktioner men det är en jävla bra bit på vägen för att då visar man med styrka att det är många, det är många som, som tycker så här. Och då kan någon plocka upp detta och så blir det en debatt och så blir det en förändring före eller senare. Mm. Mm. Så att det, är, det, är, det är inte oviktigt. Nej, Först. Peter skriver i chatten här. Och det kommer bli en liten fin övergång till det som jag vill prata om. Han skriver så här. Det är taktiskt rätt så till att få tillstånd. Här handlar det om att få med följare som senare kan vänjas vid att ta större risker. Det handlar om tillvänning. Notera att många fortfarande lever i en bubbla. Ett bra tillfälle att dela ut flygblad med info om DFS. Ehm, och jag tror att Peter har eh, en del poänger här. Att, eh, det är precis som, som vi har konstaterat i många andra frågor. Att vi kan ju sitta och förbarma oss, över, eller för, bli förbannade snarare, över hur saker och ting är. Och säga att det borde inte vara så. Men de facto är det så. Alltså svenskar idag är på ett visst sätt och de kanske behövs puttas i en viss riktning steg för steg. Vi kanske inte ska liksom förutsätta att svenskar är beredda att ta den typen av risker som civil olydnad innebär i ett första steg. Även om vi vill att det ska vara så. Och när Peter då nämner det här med bubblan, jag, jag har gått och funderat mycket på det här Och, och det är en sak som vi har kommer tillbaka till och, Men jag, jag har framförallt nu på sistone funderat Över den bubbla som makthavarna lever i Att de lever i en, jag, jag vet inte, en parallell verklighet ibland Och det är så oerhört långt det här avståndet mellan den normala svenska medborgaren och den politiska makten. Och för mig har det varit också ett, till viss del ett en liten veckaklocka att faktiskt, faktiskt faktiskt flytta ut på, på landsbygden. Ehm, och se, för att absolut, när jag bodde i Stockholm kände jag ett avstånd till politikerna, inte bara ideologiskt utan man leder lite separata världar. Men det avståndet det har ju tdublats. Genom att bo på landsbygden. Det är verkligen som två helt olika verkligheter. Och samtidigt som människorna här ute på den svenska landsbygden. Många av dem lever i en bubbla de också. Jag ska komma tillbaka till det. Så ser jag två stycken nyheter här. Bara från idag och igår. Som får mig att fundera kring, kring det här med, med bubblan som... Som politikerna lever i. Det första är Magdalena Andersson. Hon är finansminister i Sverige. Och hon har nu blivit intervjuad av Sveriges Television. Eh, angående bensinskatten just. Och med anledning av det här bensinupproret. Så där har ju det fått en effekt. Att åtminstone frågan har lyfts lite grann nu i gammelmedia. Eh, hon menar ju att vi måste få högre priser. För att kunna ställa om till klimatvänliga drivmedel. Och med klimatvänliga drivmedel så menar hon i de flesta fall en elbilar. Och där har vi ju dels problemet med att de här elbilarna kostar väldigt mycket. Även, liksom utan, eller även med de här subventionerna som man kan få. Men eh, om man bor som flera grannar jag lärt känna här um, ute på svenska landsbygden man har ganska dåliga löner ofta är det bara en som arbetar för det är ganska hög arbetslöshet um, eller kanske båda går på någon typ av timanställning där man hoppas bli ring till um, ja, till vården eller vad man nu arbetar någonstans um, då har man inte tre, fyra, femhundratusen och lägga på en elbil det finns liksom inte. Eller 200 000 för den delen. Man kör runt i en, äldre, en bil av äldre modell för att det är det man har råd med. Och de här går på bensin eller diesel. Och inte utan att vi liksom börjar dela ut elbilar till människor runt om i Sverige så kommer människor på landsbygden i en större utsträckning ha möjlighet att, att köpa dem eller kunna prioritera på det sättet. Dessutom har vi problemet med att de här elbilarna inte åker, kör speciellt långt, att laddstationerna är inte, speciellt, det är inte speciellt många. Då får man ladda hemma och så får man inte köra mer än fem mil hemifrån. Vilket är omöjligt när man bor här ute. Alltså man, det är liksom du kör 10-15 mil en normal dag om du kör till jobbet sen åker och handlar och sådär. Så är det för väldigt många. Och för en del är det ännu mer. Och då ska vi inte ens tala om att vi har elbrist i Sverige. Dessutom vet vi ju att de här elbilarna inte det är inte ens säkert att de är bättre för klimatet som man brukar säga. Så när, när Magdalena Andersson står och pratar om att vi måste gå över till det här så lever hon i en bubbla. Hon, det är mycket möjligt att det är hennes teoretiska uppställning av vad som håller på att hända med klimatet och hur det här ska lösas. Återigen, jag tror inte att det här ens är lösningen på de problem som kanske inte ens finns. Men om det hade varit det så är det inte praktiskt möjligt i stora delar av Sverige att gå över till detta. Och det är den delen av Sverige som drabbas så oerhört hårt nu när eh, bensin är nu uppe på nästan 17 kronor liten. Det är mitt ena exempel. Det andra ser jag ifrån Helen Fritsson. Um, och hon är ju då eh, migrationsminister. Och igår så debatterade hon med um, Peter Lundgren som är Europaparlamentariker från Sverigedemokraterna. Uh, och de uh, kom då bland, en, bland annat in på det här med, med invandring. Och um, då så är, hon, är hon på där att EU nu ska... Uh, Sätta in nya regler och det är väldigt viktigt så att Ungern och Polen och andra länder som inte går med på massinvandring inte ska kunna få något finansiellt stöd av EU. Och återigen blir jag liksom, slås jag av vilken bubbla den här människan lever i. Dels finns det ingen politisk opinion i vare sig Ungern, Polen eller Sverige för fortsatt massinvandring. Men hon påstår att det, är ett, att, att det är ett måste. Att man måste ta sitt ansvar. Hon säger att om man inte lyckas med ett gemensamt, solidariskt och hållbart asylsystem. Måste vi dra in pengarna. Man ska inte ha en spän om man inte tar sitt ansvar för migrationspolitiken. Och Solidariskt med vem? Med den ungerska arbeten. Eller med den polska företagaren. Med vem är det solidariskt att påtvinga de här länderna massinvandring? När de här länderna gick med i den europeiska unionen var det inte en del av avtalet att de måste ha massinvandring. Det har aldrig stått, inte ens i något fördrag. Så med vem är det solidariskt? Det är snarare så att i Sverige som har varit osolidariska som har haft ett asylsystem som har gjort det attraktivt för människor att ta sig genom halva världen för att komma upp hit och leva på svenska skattepengar. Det är vi som har varit osolidariska. Men hon lever i sin bubbla. Och mitt tredje exempel gäller eh, den svenska befolkningen i stort. Jag får ont i magen varje gång det presenteras en opinionsundersökning. Jag förstår inte svenskarna. Jag kan, jag kan inte på något sätt Få, alltså, få in i mitt huvud hur svenskarna kan säga att de vill rösta på det här sättet. Jag förstår att det kanske är jag som lever i en bubbla. När jag ser att eh, i den senaste novismätningen så tappar Sverigedemokraterna 1,4 procentenheter. Samtidigt som övriga partier också tappar så det är inte så att Alternativ för Sverige har fått någon stor uppgång. Eh, jag ser hur Centerpartiet går framåt jag ser hur Miljöpartiet går framåt och jag ser hur Sossarna fortsätter vara största parti så märker jag att jag, jag förstår absolut inte hur det svenska folket tänker och då tittar jag på Magdalena Andersson jag tittar på Helen Fritsson, jag tittar på den svenska befolkningen och funderar att det kanske är mig det är fel på det kanske är jag som lever i en bubbla det är kanske är jag som inte har fattat någonting. Kanske är det så att svenska landsbygdsbor kommer snart köra runt alla i elbilar och vi kommer andas härlig ren luft och samtidigt kommer invandringen vara jämn och fin över hela EU och vi kommer leva lyckligt i ett mångkulturellt samhälle med Annie Lööf som statsminister. Men jag vill inte det. Så hur spräcker vi hål på den här bubblan? Det är det jag vill veta. Vad gör vi åt att svenskarna nu i ännu större utsträckning än vid senaste valet, vill ha sjuklövens makt. Vad gör vi? Ja, det var svåra frågor. Jag skulle först vilja säga att sossan, den här bubblan som framförallt sossarna lever i, det, den är väldigt förrädisk för dem. Jag tror att den kommer straffa dem väldigt hårt snart. När jag läste de här sakerna som du tog upp då undrar jag, har de fått spader? Är de inte kloka som går ut och säger såna saker? Förstår de inte det här med EU till exempel? att Det är inte helt, det är inte helt inne i något, inte ens i Tyskland att komma med sådana utspel. Mm. Jag tror att de är hopplöst efter eller att de har så stor bubbla som inte ens sträcker sig utanför Sveavägen där de huserar. Eller Rosenbad eller riksdagen, de här sociopolitikerna. För inget annat EU-land skulle, eller EU-lands EU politiker skulle riktigt säga på det här sättet. Det föreställer jag mig i alla fall. Och det andra är Magdalena Andersson. Men jag kan inte säga så. Det går ju bara inte. Det är ju för dumt. Dels är det dumt. Och dels är det, det är ju oförskämt. Mm. De kan ju inte vinna på det. Och jag tror att de lever i en bubbla. Dels för att de är så dumma och inte klarar av att se utanför den. Och dels för att de, de är så vana vid att äh, vi kör bara på. Och dels är det inne att de har hela ideologin i ryggen. Men jag tror att det kommer straffa sig väldigt hårt. Mm. Även om den här novosmätningen visar motsatsen. Jo, det ja, och jag tycker att val efter val har visat på motsatsen och jag, jag, jag är helt med på jag, jag ser framför mig att när den här bubblan som jag menar att de lever i när den spricker eftersom att de har liksom det mediala och kulturella etablissemanget i ryggen fortfarande och det är kanske därför de kan fortsätta säga de här sakerna för att de får ju många klappar på axeln av de människor som de tycker betyder någonting. Resten är väl bara obildade lantisar eller inskränkta främlingsfientliga och sådär. Men kommer den rämna? Kommer den här bubblan spricka? Eller kommer de fortsätta sitta i liksom sina elfenbenstorn? Och även när de har 20% med sig bara. Men, men alltså, de har åtminstone de 20% de tycker räknas så de kommer fortsätta sitta och påstå de här sakerna Problemet med den här bubblan eller, det, det är ju den som gäller för svensken också att, jag tycker ju också att svensken jag tolkar svensken som att han vet inte eller hon för den den vad de ska göra längre och det är samma sak med det här upproret som inte blev ett uppror som bara blev ett litet upprop de vet inte vad de ska göra de, de, de har fastnat i någon sorts, eh, vad ska jag säga, någon sorts land eller på någon plats där de, de vet inte hur de ska röra sig. Och det någon, visar ju typ att demokratin är ju död i Sverige. Mm. När folket vet hur de ska agera. utan bara kan nicka och säga, ja, ja, ja, men då gör vi så. vi fortsätter. Ja, men jo, men ni får köra resurserna och Centerpartiet och påtvinga oss i dårskap ja då är de ju handikappade tydligen och klarar inte av att agera. Mm. Men det, jag tror att det enda sättet är att det kommer efter till exempel EU-valet nu att sossarna till exempel rasar ordentligt eller att det händer någonting. Annars kommer folk fortsätta ja, det är det som gäller ju. Nej, men som jag ser det så har ju sossarna byggt in en, en failsafe i sitt eget väljarstöd med massinvandringen um. De har ju en väldigt stor del av rösterna från, från och Det är nästan hälften av deras röster som är utlänningar. Ja. Um, och det betyder att den delen av befolkningen kommer nog inte reagera på samma sätt. De är inte heller... Alltså, jag vet ju svårt det är bara att flytta till Tyskland och försöka förstå den politiska kulturen och riktigt hänga med i liksom referenser och så vidare. Och kommer man från Somalia så lär det inte vara superlätt att hänga med i liksom svensk politik heller utan sossarna säger ni ska få, ni ska få bidrag. ja Okej, okay. bra att rösta ju på er. Jag vet inte, Magnus, är det, är det vi som lever i en bubbla? Eller? Ja, det gör vi. Det gör vi absolut. Vi lever i en bubbla. Och det gör ju de också. Sen finns det en massa olika bubblor. Och saken är väl den att de här bubblorna Uh, sällan gör att den stöter mot varandra och liksom hoppar bort lite som såna här stora bubblor man har på lekland man kan springa i. Uh, man kommer liksom aldrig riktigt in i någon annans bubbla heller. Sen tror jag också att uh, det, det är en avgrund mellan bubblorna som gör att det blir svårt att mötas och prata om det. Det, det är där polariseringen kommer in. Uh, ja, men hur ska vi då kunna leva tillsammans? Det tror jag inte vi kommer kunna göra på det sättet. Jag tror att det kommer bli stökigt va. Uh, och jag själv... Jag läste igår att Hedemora kommun nu har 40 miljoner underskott. Mm. Det är en av alla dessa kommuner. Jag kände bara så här att tidigare har jag, jag har försökt att inte känna glädje över att en massa Hedemora bor eller andra kommuninvånare kommer att få lida för att de har röstat som de har gjort. Framförallt för att det är lite osnyggt att göra det. Men igår kände jag så här, fan vad, fan vad jag hoppas att att alla de som har röstat på de här partierna Hedemora kommer få lida. Jag hoppas att det kommer bli jävligt jobbigt för dem. Sen tänker jag att det problemet är att människor som inte har röstat för det här, som jag själv kommer också få lida. Men innan jag somnar tänker jag att jag är fan beredd. Jag är beredd att, att jag lider lika mycket bara för att få se dem lida. Att, att, att, att sitta uppspänd och torteras. Bara mina liksom, fiender torteras framför mig. Så mm. okej, okay, kör i vind, låt det ske. Mm. Så, så kände jag igår va Sen, det här varierar lite från dag till dag men, men jag liksom kom över en gräns som jag tidigare inte har passerat i att, ja, men vad bra, vad bra, låt det gå till helvete för dem och låt dem verkligen förlora hus och hem och kärleken i familjen och låt det bara splittras och förstöras rätt åt dem jo, och, och jag tror inte, jag, jag ser också att det ska vara väldigt svårt att vi ska kunna leva tillsammans och, och framförallt på grund av eller tack vare den mediala heterogenitet som har uppstått i och med internet där människor faktiskt har så pass olika referensramar då vi, inte, vi läser inte samma tidningar, vi kollar inte på samma tv-kanaler och så vidare, så vi har helt olika utgångspunkter. och Man brukar säga, och det finns en sanning i det att demokratin i ett land eh, är ett sätt att få olika grupper att bråka om makten utan att slå ihjäl varandra. Ungefär. Mm. Och det finns en poäng i det, att man liksom istället för strider på gatorna så har man strider i parlamenten. Och ofta så blir det inte bråk eller liksom slagsmål. Men om vi, vi nationellt sinnade, traditionalister, konservativa, vad folk än vill kalla sig, vi som inte vill ha den här progressiva, multikultig utvecklingen, om vi ständigt är förlorare i demokratin och vi alltid måste anpassa oss och leva våra liv efter vad våra politiska motståndare och fiender bestämmer för att de av olika anledningar har fler röster i ryggen. Då, då blir det ju för oss, var, varför ska vi då fortsätta spela det spelet? Varför ska vi fortsätta vara en del av den här demokratin? Absolut, vi slår inte ihjäl varandra, men vi förlorar ju hela tiden. Är det liksom bättre då, bara för att det går civiliserat till, så är det helt okej okay att, att vi förlorar gång på gång. Men jag, jag måste, här måste jag fråga en, en fråga. Uh, Michael, uh, det, det, det jag tänker på så här är. I, uh, I andra länder så finns det uh, polarisering och det finns, uh, det finns uh, bubblor och det finns alla möjliga saker. I Sverige har vi ändå, vi har haft statstelevisionen, vi har haft uh, ett, par, ett par tidningar och vi har på olika sätt och vis liksom, uh, ändå hållit någon form av konsensus och hela folket har varit med, man har läst i princip samma tidningar och så vidare. Men när jag tittar utomlands... Uh, så har man ju, om vi tar USA som exempel, Fox News, CNN, du har inte en statlig tv på det sättet, du har inte en statlig, en federal nyhetskanal eller federal public service utan allting är privata företag. Lite samma sak i Storbritannien också även om du har BBC där så har du ändå väldigt tydliga skillnader på vilka som äger eller hur tidningarna... Men USA tycker jag ändå är bäst på det. Du har Fox News och du har CNN till exempel. Om vi tar de två. Om du tittar på Fox News, då får du ju en världsbild eh, som är helt diametralt motsatt den som CNN har. Och så har man ju haft i åtskilda decennier. Och det har ju fungerat. Jag säger inte att, det är ett, ett, att USA är ett liksom exempel på ett land som fungerar. Men det har ju trots allt fungerat utan att man har skjutit ihjäl varandra. Utan att samhället har fallit samman så att, kan vi, kanske, kan vi kanske fortsätta med den här jävla kräftgången i limbo hur länge som helst om man tittar till andra länder som har en väldigt tydlig sån polarisering? Allmän fråga. Ja. ja, det är ju svårt i Sverige. Det krävs ju att det är någon tidning eller någon kanal som bara har mod att sätta igång en annan trend. Och inte köra i de här ideologiskt korrekta fotspåren som alla gör och tycker samma sak. Och vad stöttar makten? Det är som borgarna, de är ju också handikappade. De har varit i årtionden i och för sig. Som inte vågar ta ordentliga ståndpunkter mot sossarna. Man tror inte vågar säga att ni är korrupta eller ni, ni gör fel. Alltså ordentligt. Ingen som vågar ta, ta, ta, ta i lite. Det har blivit eh, mesig konsensuskultur på de där områdena. Området område i Sverige, inte minst i media då. Jag kanske tv3 på 80-talet. Kommer du ihåg när tv3 kom? Det mm. alltså är program och de, de, satt ju, de satt ju knarka i tv för guds skull. Mm. De satt ju rör på. Mm. Det är helt otroligt. Vilka grejer. Jo, nej, men Jo, Det förändrade väldigt mycket. och Det är det jag menar den uh, utvecklingen vi ser nu med, med, med, med internet. Um, som gör att vi blir ännu mer diversifierade i vår i vår vilket gör att jag, jag ser inte hur man ska kunna hålla ihop den här typen av stora statsbildningar som, som till exempel Sverige är med så pass olika eh, världsbild saken alltså, är att när vi inte längre delar världsbild så är vi inte längre samma folk Alltså vi är absolut rent genetiskt samma folk. Men om vi har helt olika syn på vår identitet, på vår plats i världen, vår historia, vår framtid. Allt det här skiljer sig fundamentalt. Då är vi ju då är vi inte samma folk i mer än genetisk mening. Och, och frågan är hur ska vi kunna liksom leva tillsammans? Nu känner jag att jag, vill går lite långt ifrån ursprungsspaningen. Men det här är ju det är en jätteutmaning alltså. Jag tror att en risk här som finns, och det är väl återigen USA där det faktiskt funkar. Det är att du, det är att du ersätter den etniska det etniska gemenskapen med, då. Vad vill vi se? Eller vad vill vi se? Vad vill de se? Liberala värderingar, svenska värderingar. Man försöker, det är ju en identitet man kommer med till svenska. Och jag menar, vi ser ju hur väldigt många accepterar det här med att. Ja, men vi ska ha lite hbtq, vi ska ha det här och det här och vi ska gå och rösta och det är så vi ska få förändring. Jag tror att, man, att, att de kanske kan hitta tillbaka till varandra jag menar Sverigevänner och, och en del och sådär om de bara kommer ur en som att, att den här den liberala värderingen är det som ligger i grunden och man kan alla ha en gemenskap där. Mm. Um, det, vi är lite älges. Det är vi som sticker ut till lika kanske andra då uh, som har gått ett steg längre på andra kanter. Men frågan är om de inte kan få den stora... Um, som i USA att spelar ju ingen... alltså Barack Obama pratar om patriotism och det gör Donald Trump också men det är ju ingen eh, och det gjorde Reagan och det har liksom Clinton också gjort äh, vi är patrioter i USA heja USA um, och det där kan de ändå få eh, unga män att gå i krig för eh, utan, att, utan att, att säga för mycket eh, emot det jag... men jag vet inte om det går att skapa det nu USA har haft många år på sig. att göra det jag vet faktiskt inte mm. alltså. Svårt Ja, det är en diskussion som vi kommer få återkomma till många gånger. Eh, vi får såklart hoppas att vi kan spräcka hål på de här bubblorna som åtminstone de som våra motståndare sitter i. Eller välkomna dem in i vår varma fina bubbla. Här är det mysigt. Här har vi sopa, sopa så det räcker. Det är väl så att någon bubbla måste äta upp alla andra bubblor mm. till sist. Då. Jag, jag måste bara säga det. Jag satt och, och, och tittade lite på Twitter här medan vi, vi pratade. Ja, det dök upp en så rolig en klipp här som jag måste berätta om. När, när jag kan notera att, att iranska kvinnor är alltså tuffare än, än svenska petrolheads. Mm. Det är rätt coolt ändå, va? Det här, nu då, när de sliter av sig så ser nu, det alltså en som har klättrat upp på någon jävla elledning i Teheran. Och så gör de så, så twerkar hon inför publik. Det är ju förbjudet att dansa eftersom att man inte får det i det landet. <skratt> och, och inför alla så står, sitter hon och twerkar då i iklädd slöja hela hula hon kan, Det här kommer de piskas för, va? Men de är ju tuffare än svenska petrolheads. Sant. Det för kanske blir en fin övergång till min lilla spaning. Mm, det tycker jag. Vad, vad är det du har gått att fundera på här för saker? Bubblornas bubbla. <laughs> och, och det är nämligen filmvärlden. Ser ni på film någonting? Ja. ja. Jag har, filmer tycker jag Det är ersatt av sådana här tv-serier. Nu har jag ja. väldigt dåligt med tid men jag kollar på några tv-serier. Jag tror att tv-serierna sker liknande saker. Och eh, det är den här fantastiska ökningen av kvinnliga hjältar. Mm. Det, det finns knappt en film nu med där inte huvudpersonen är en kvinnlig hjälte. Och hon är jäkligt, jäkligt, jäkligt bra på action. Hon kan slåss och hon kan ta snabba beslut. Och hon eh, kör bil bättre än alla andra och så vidare och så vidare. Nu senast så tittade jag på en sån här Marvel-film. Det går ju någon sorts endgame på bio tror jag. Mm. Passa på att titta lite på den första filmen. Och lite grann på den andra, det, det jag kom åt och glod på. Och det är inte så konstigt för de är ju någon sorts superhjältar, de här Marvel-hjältarna. Och då har de ju vissa särskilda krafter och det kan väl tjejerna också ha. Men det var väldigt många tjejer som hade fantastiska krafter. Men i vanliga filmer som, som skulle vara som vi föreställde oss Bruce Willis förr i tiden. Mm. Där är det ofta kvinnor nu för tiden. Och det där är ju en jättebubbla. Och jag har funderat på att det kommer komma någon sorts backlash snart. Där kvinnorna inser att det här var ju bara en dröm. Det här var ju bara en... En ideologi. Det här var ju bara serietidningar. Det här är ju inte vad vi klarar av att vara. Mm. Ungefär som den här, lite taskigt exempel, men den här kvinnliga eh, polisen som öppnade magasinet. Mm. Inte öppnade, men gjorde slut på magasinet. Just när hon skönte. Att Snarare är det så att de kanske tappar kontrollen. Att de inte klarar av att behärska situationen. Och så vidare. Men de matas hela tiden i tv och i filmvärlden och i tidningar och så vidare. Om att kvinnor kan och de kan allt. Och de kan allt bättre än alla andra. Det där är ju livsfarligt. Mm. Och då undrar jag, när kommer den här backlashen? När kommer den här bubblan att spricka? För uppenbarligen så är den här iranska damerna, de är som du säger Magnus, hundra gånger bättre. Hundra gånger kaxigare än svenska västingarna till brudar. Mm. Spännande frågeställning där. Jag, jag, jag, måste ju, jag vet inte vart jag ska börja riktigt. Jag kan ju konstatera att... jag menar, <laughs> Man säljer in det här också på ett sätt som gör... Jag, du, du, du jag, jag gillar de här Resident Evil-filmerna till stor del. Dels för att jag gillar zombiefilmer, för att det, det gör jag. Men också för att Mila Jovovich är fantastiskt snygg. Och hon säljs ju in till publiken, den manliga delen, på, på det sättet. Och det är ju samma med de här andra superheterna. du har ju hon då dansk äpplingen i... i Marvel-filmerna, hon som då är Black Widow som heter någonting som jag inte minns riktigt just nu, men som också liksom, ja där. Så det är, ju, det, är ju, det är ju snygga tjejer de oftast eh, ja, förutom när Ghostbusters 3 kom. Så. Och det var ju en flopp också. Vilket är intressant att se i sammanhanget. Du har också andra, eh, just action-kategorin har du ju helt rätt i, men jag tänker att eh, tidigare har ju kvinnor också haft framträdande positioner i såpoperor till exempel, eller dynastin Falcon Crest, du hade ju Svenska Varuhuset men då var de oftast ganska sådär antingen eh, hemmafruar med sina problem, då är det jävligt elaka käringar som satt i bolagsstyrelser och styrde med järnhand i företaget och eh, liksom skyddade släkten och <laughs> det nu kan ha varit och det kanske var lättare att identifiera sig. med jag vet inte uh, <laughs> men eh, Nej, jag håller med dig. Jag tror också att det kommer en, en backlash. Framförallt när de här kvinnorna, i den mån de ens tar till sig detta själva, jag vet faktiskt inte, men tror sig liksom kunna vara som, som eh, någon sån här slipad advokat eller någonting. När de märker att det inte funkar riktigt i verkligheten så kanske det blir så sådär. Vad fan ni det jävlar? Jag vet inte. Ja, men vi, vi har ett annat fenomen, nämligen en, en ökande islamifiering av samhället. Det ser vi ju i många förorter hur ja, kvinnor, minst han, de kan inte visa upp den här friheten och redan begränsade i verkligheten. Mm. Och det är ju ett annat fenomen, det är ju inte bara då film och, och kultur och, och liknande saker utan då är det ju verklighet eh, eh, som de har på sig, nämligen, eller också en ideologi då där där majoriteten eller den, den starkaste kraften i förutsamhället, vissa förutsamhällen, kräver att de begränsar sin ska jag för, sina förmågor, mm. frihet. Men jag tycker också att det genomgående. Det spelar nästan ingen roll vilken det numera. nu mera. Det kan vara allt ifrån politisk drama till, till komedi till, till um, thriller eller vad som helst. Du har uh, kvinnor som tar klassiskt manliga eh, roller på det sättet att de är de är liksom hjältarna eller de som håller ihop och så vidare. Eh, när eh, vi kollar på politiskt drama så ja, det är det nästan alltid nu mer en kvinnlig president. Eh, mm. Eller åtminstone kan det vara någon, någon manlig president men han är egentligen drogmissbrukare, bög och ja, vi tänker på typ house of cards. Men som mm. tur är så har han en kvinna som ser till att han... liksom Alltså som egentligen styr han och, och ser till att saker och ting går bra. Eh, och när man sätter ihop eh, sådana här rolllistor så ja, det är alltid någon, kanske någon svart chef. Någon, eh, sen är det, någon, det är ofta någon vit kille med men han är ofta något, någon typ av problem eller är oärlig eller elak. Eh, sen har du kanske någon, någon judisk man som, är, som kan bli hjälte på slutet klassikerna är väl alla de här filmerna på 90-talet eh, vad hette den här när den här juden räddade världen genom att skicka upp ett virus i ja, det är... Independence Day, <laughs> men det är en bra film jag gillar den <laughs> ja, ja. <laughs> nej men alltså just det här, det som är nu det är ju att alltså, överallt eh, så är det liksom eh, som de kallar då starka kvinnor eh, och eh, det, det är ju väldigt väldigt medvetet jag vet på Netflix får man ju, det är en kategori som man får förslag liksom så här kvinnor med eller Filmer med starka kvinnor, här har du dem. Det? Ja, mm. Men det finns liksom kommer aldrig upp filmer med starka män. <laughs> de, de är väl borttagna, allihopa. Mm. Ja. Men, men, det... men alltså, saken är att det, det här ger ju. Vi vet ju att populärkulturen påverkar människors självbild och bild av samhället och så vidare. Och det kommer ge, och det har redan gjort det idag. På många sätt gett kvinnor en, en falsk bild av dels vad de klarar av och dels hur verkligen ser ut. ut. Ett annat exempel på det är ju alla de här filmerna som är riktade mot kvinnor. Framförallt under 90- och 2000-talet. Sexande City-aktiga filmer. Där du ser att du kan göra karriär. Du kan liksom festa och leva. Sen så typ när du är 40 då kommer du hitta din drömprins och då kommer du kunna skaffa barn. och Då kan du liksom göra någonting annat. Mm. Eh, och väldigt många kvinnor har gått på den där bilden och så går de och pluggar tills de är 26 och så gör de karriär och så är de 37 börjar tröttna på festlivet, ska bara söka en kille och märker att, vänta det är inte så många som vill ha liksom, en 37-årig kvinna som har fästar runt i 15 år mm. eh, utan, och de bra män som, som finns i lagom ålder, de är oftast redan gifta eh, och dessutom var det inte sen hittar du någon till slut men så är det inte så jäkla lätt att bli gravid längre och så var det inte som i filmen där det alltid löste sig till slut. Alla de här romantiska komedierna har ju det temat. Jennifer Aniston är liksom 38 och har sådär, som du säger, gått igenom allting. Och sen så, till sist så träffar hon den rätta. Och det blir världens bästa slut med en stor familj och sådär. Som du säger, det händer inte. Det är ett undantag i sådana fall som bekräftar regeln. Och det har ju stor påverkan på oss på det sättet. Jag menar, vem hade inte... Rambo på väggen och liksom stod och tränade med pappas skivstånd hemma eller tittade på kommando och ville bli specialsoldater. Mm. nånting Det var det gjorde det flesta av oss. Um, så att det, det gjorde en del med hur man såg på sig själv och vad man kunde uppnå och så vidare. Um, så jo, men det... precis, men och här, det är ju viktigt att, äh, att människor har bra förebilder i populärkulturen. Mm. problemet är att man dels har tagit bort alla bra manliga förebilder och sen har man skapat orealistiska förebilder för kvinnor mm. och, och vem? För, och det här är ju varken bra för män eller kvinnor i längden oh, nej nej, nej, nej. Så är det ju. Och sen, så, sen tycker jag också att det finns ett feministiskt perspektiv på det här som man <laughs> som man sällan tar upp eh, och det är ju att, att de säljs ju till oss, de här kvinnorna säljs ju till oss eh, att de också ska vara jävligt snygga alla de här superhjältarna eller som sagt i de här advokatserierna, där det är, jag tänker på The Good Wife första säsongen som jag faktiskt såg, som jag gillar advokatserier. Men det är också hon är snygg, du vet, och, och, och skärpt. Och Alla de här kvinnorna är ju, är ju det. Mm. Och, och det är väl för att sälja den manliga delen av tittarna så att vi säger, ja, men det är klart vi tittar på den här filmen, Gumma, för fan, hon är snygg. Mm. Och, och det borde vara ett feministiskt perspektiv som de borde ta så här, men vi måste ha liksom ordinära kvinnor. För det här är ju bara tillspetsat. Till och när kommer de kommer det komma den, den genren också nu eller? Men det är ju ingen som vill kolla på. Nej men frågan är om de det som ja, är fast får, i sin Får vi dumma. inte nog kvinnor i vårt vanliga liv? Jo nej men precis men frågan är, frågan är om de, för att, återigen det, det, det har ju kommit den här rörelsen att du ska inte retuschera bilder på reklam längre och, du ska, och så vidare och så vidare. Så det finns en stark strävan mot detta. Och det är ju intressant. Jag vet inte om det kommer drabba filmen. Mm. Man sminkar ju mm. inte ens skådespelerska innan de går upp längre. Utan sådär. Och, och, ja, det blir liksom... Jag vet inte. Samtidigt, mm. det är ju väldigt få som vill ha eh, polsk diskbänksrealism. Alltså, mm. Utan man vill ju ha... Det ska ju vara en uppsminkad version av verkligheten. Mm. Eh, men frågan är vad det gör med vår självbild. Mm. Ja, jag, jag ska väl... För att att det ihop kanske, men eh, jag tycker förstås att eh, det kan vara kvinnor i film och de kan ha sina speciella roller och så vidare. På samma sätt som jag tycker att när man har fest så jag känner många som har herrmiddagar och då är alla några tjejer med. Och det är väl roligt ibland, men jag tycker det är, ganska roligt, jag tycker det är väldigt roligt med blandade sådana middagar. Och att eh, visst kvinnor kan och så vidare. Så vi ska inte, det är inte så att jag för det. Men jag tycker att det har blivit en, en löjlig bild av det hela. En väldigt en farlig bild. Mm. Mm. Vi ska ta en eh, musikpaus eh, och sen när vi kommer eh, tillbaka så ska vi fundera lite kring veckan som har gått och eh, vi ska bland annat kolla närmare på lite grann om modern konst. om eh, Jalle, du skrev en väldigt bra artikel igår på dessa som heter Terror trendar dig till döds. Vi prata lite om statussymboler och du har lite om Red Bull där också. Sen hade du Jalle, du hade lite frågor du ville ha svar på Det vi väldigt väldigt fundersamma över, vad det kan betyda Så det tar vi efter musiken Magnus, vill du säga någonting om ditt låtval? Nej, men det är bara jävligt bra Det är en, det är en mysig eh, låt som manar till eftertanke Och som levereras på ett fenomenalt sätt Och eh, du Jalle har ju tagit med det här världspremiären Utav AIK Trubadurens pappa dricker öl Mm. Är det något du brukar sjunga för din son? <laughs> ja, vi får väl se. Den ska väl slå igenom. Jag har inte hunnit lyssna så mycket på det själv än... Men kan jag säga det för de som tycker att det här är fruktansvärt med AI låt De kan ju alltid gå och lyssna på originalet av Johnny Cash tror jag tror det mm. Johnny Cash-låt. Men jag tycker ändå att det är ganska roligt. Så passa på att lyssna och tänk som sagt på att ni är först ut. Ja, och när jag hörde den här pappa dricker öl så kände jag att jag var tvungen att dra gången en riktig fredagsstämning låt efteråt. Så det blir mera öltema och mera eh, fredagsstämning helt enkelt. Det är ju trots allt fredag när vi sänder eh, och jag hoppas ju att ni alla kan njuta lite av den här helgen. Och gör det med eller utan öl, vad som passar bäst. Men eh, nu kör vi en musikpaus och är tillbaka om en sista där tio minuter. Skomakare Anton står ute mot sin käpp Och blickar mot dansbanan ner Bland björklöv och människor i trängseln där En ljus han ser Han tittar lite extra när hon svänger runt I dansen med sin kavaljär Hans hjärta bankar och han röd När han möter hennes blick och hon ler Han sluter sina ögon och tänker tillbaks Till, till min 21 Sjärta det var den kväll han mötte Elin Här och var den grannaste tös han sett Och än kan man höra hennes glada skratt När de svänger runt i en dans Hans hjärta banka och hans kin röd När han tog en riktig chans Jag skulle makare Anton frågar dig Elin vill du bli min fru? Du behöver bara svara ja eller nej Men du måste svara nu jag har köpt en biljett till Amerikan och boten går om åtta dagar. Elin jag vill ta dig med, det finns säkert biljetten kvar. Skummåkar antar du går med i en filur jag känner dig knappast än. Visst verkar du stor och stank och trygg och nu vill jag vara din vän. Men min far och mor de behöver mig nu, jag får vänta på dig hell. Anton, res du till Amerika, men stanna i för länge där. Och tystnat nu är dansen slut Anton ser sig förvirrad omkring Den ljusa tusen hon är borta nu Kvar av drömmen finns ingenting En båda ringnatt ta tag ut i Antons arm Och säger det är dags att gå hem Så vänder de tillbaks mot byn igen Och kommunens ålderdomshem För skomakare Anton han är gammal nu Hans år har blivit och av Eling fanns det bara min kvar när han kom tillbaks 71 Men än kan man höra hennes glada skratt när de svänger runt i en dans Hans hjärta banka och hans himm blev röd, hon var den grannaste tö som fanns Ja, hans hjärta banka och hans himm blev röd, hon var den grannaste tö som fanns Fast gnagar, sköter vårt Är livet utanför storstans vårt Man har fiender överallt i hela byn Men när det är matchdag skiner man upp Fast en man väcks av grannens tupp. Då finns plötsligt en ursäkt att resa sig ur dyn Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Vi lämnar byn med en särskild ceremoni för sprämmer vi gummi i en kvart Spöa några blönder sen var klart Nu vet de vilka som bestämmer Och det är vi Bonde gnagare Bonde gnagare Vi är vishans stora skräck Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Alla hatar oss men det skiter vi självklart i Mamma kan vara ganska sträng Är man olig får man den Hon säger öva ramsor först, gör läxor sen Pappa tränar och agerar lugnt Och hittar piketbuss som svaga punkt Hur man lyckas fastän man krökar sen gryningen Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Vi lämnar byn med en särskild harmoni. Först vi gummi i en kvart Spöar några bönder sen var det klart Nu vet de vilka som bestämmer Och det är vi Bondegnagare Bondegnagare Vi är vissans stora skräck Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Alla hatar oss men det skiter vi självklart i alla hatar oss men det skitar <risäk> vi. <hum> Det där blev som en vandring genom den svenska musikskattens alla olika hön och dalar och toppar. Jag, jag konstaterar att eh, om vi kan radikalisera folkpark Sverige som sjunger om eh, supa, knulla och slåss, <laughs> så har vi fan vunnit. Alltså. Ja, Fast finns det några radikalare idag? Ja, <laughs> men precis. Jag menar att, att politisera dem till i alla fall den graden att man, att man också tar näven ur fickan <clears throat> och, och, och svingar den över sitt huvud. för att Det här är ju ett uttryck för Uh, Odalfolkets uh, inneboende fridsträvan att, att uh, vi gör som vi vill och ni kan vara andra åt helvete mm, mm. Uh, och det finns något förlösande underbart i allt detta måste jag säga jag, jag har ju hittat hem till den här musiken med två blyga läppar och, och uh, uh, drängarna och, och allt vad de heter, det är ju en stor subkultur uh, och, och uh, under en period i mitt liv så såg jag ner på det där för att jag var så jävla präktig tyckte jag va? men man inser ju uh, den glädje, den sån här uh, liksom livsbejakande och uppkäftig attityd som ändå äh, finns i det här. Mm. Så är det. För er som lyssnar i efterhand så är ju det allra mesta bortklippt. Du kommer en spellista på Spotify som heter Svegot fredag fem. Och det första vi hörde var alltså Alf Robertsons låt Skomakare Anton. Sen hörde vi AIK-tribadurens Pappa dricker öl, världspremiär. Den kan ni inte höra på Spotify än. Men jag vet att skivan är på gång här om några veckor. Och det kommer säkert komma upp på Spotify då också. Och sen det sista då var... Just två blyga läppar tillsammans med drängarna som gjorde låten Iskallöl och Captain Morgan. <laughs> men jag, jag måste säga, säga där, tror eh, jag Trubba, du blev hyllning till eh, bon aek Det var ju fantastiskt bra. En rolig, en... Precis, men en rolig sak med det är ju att han sjunger bondegnagare och sen ja. spöja bönder. Ja. Det, <laughs> det är en viktig poäng här i att när Stockholms lag och sådär alltså så har så anti-bönder ramsa så har det ju väldigt lite med att de var sig är bönder eller bor på landet att göra. <skratt> <Jaja>. <skratt> det är ju bara att de inte ai det ja. eller vad du nu kan tänkas vara <skratt> för Nej, men det förtjänade AIK-bönderna. Man har ju träffat några sådana genom åren. Ja. Finns du skulle bli några aik bondegnagar Magnus. Ja, ja, visst. Det kommer du hamnar i Elgarås. Absolut. Det, det är till att flagga med AIK-flagga och så där. Du kan um... få hela AIK-bondekittet här. Alltså det är ju sådana här kammobyxor, uh, tajfru och en AIK-hoodie. <laughs> ja, men, men jag, jag är ändå ett, ett snäpp eftersom jag kommer från norrort, va, så att jag uh, i Stockholm. Så att jag är ändå ändå uh, äkta. Viktigt att påpeka i det interna AIK-hierarkin. Ja. Jag var med på den gamla goda tiden, om än väldigt kort och inte så intensivt. Nej. Nåväl, vi är här redo för den andra delen av fredagstinget. Ett program med Sting helt enkelt. Och jag tänkte börja den andra timmen med att prata lite om modern konst. Var börjar vi någonstans? Ja, det är en bra fråga. Jag kommer ihåg att eh, ni pratade om det häromdagen. Nej, Magnus pratade om det häromdagen. Han höll låda för sig själv. Mm, <laughs> inte, helt, inte helt ovanligt. <laughs> vad var det du sa, Magnus? Det är en bra fråga, för jag minns inte heller vad exakt jag sa. Men det var väl någon... Jag, jag har faktiskt försökt komma på det eftersom vi skulle ta upp det här nu. Sen så jag insåg jag att fan, nu sa jag, lovar jag för mycket, för jag minns inte vad jag sa. Va? Men... Eh, jag eh, blir här helt ställd då, för att jag har ingen aning. Jag tror att du frågade en <laughs> fråga, och det var, vad har de emot skönhet? Ja, just det. Det var den harangen jag hade där. Det var efter att, att Identitet Sveas kanal hade blivit avstängd från Youtube. Eh, och eh, det här eh, patologiska hatet mot vackra kroppar, mot eh, naturalism, mot vackra byggnader. Mot vacker musik, mot allt som är vackert. Medan allt som är fult, äckligt, frånstötande, sladdrigt, hängigt och jävligt eh, någonstans lyfts upp. Det fanns ju en intressant debatt för eh, några få år sedan i Sverige. Där eh, föreställande konst liknades vid nazism. Det var ju smått absurt. Det började, tro, det började med en konstutställning på Isolentuna. Det var väldigt löjligt. Men, men den har på något sätt hamnat där, den, den svenska debatten. Den är lika löjlig som de politiska debatterna. Min, min fråga kanske, för att jag tror jag kommer till det till sist. Det, det är så här, Jalle. Är det så att det har blivit så absurt? Eller kanske rätt, jag vet inte. Att just den här, alltså det som det som dels beskriver verkligheten, men också som, som lyfter skönheten, där vi låg också ordning och allt detta, det är fascism. Det är fascism i grund och botten. medan modernismen, socialismen, allt det här andra avarterna är eh, också liksom i sitt uttryck i konsten, blir det här absurda hela tiden. Och att, att det är så, helt enkelt. Att de har rätt i den debatten. Men, men om det kanske är så, för att jag menar, för att förändra ett samhälle i grunden så måste det också slå mot eh, grunden. Mot normer, mot kultur och så vidare. Eh, och det är klart att ordning, eh, skönhet och så vidare står ju i kontrast mot det eh, som eh, globalister och andra vill skapa. Eh, och det står i vägen för det de vill skapa. Ja, jag vet inte. Ehm, två saker här. Faktum är att eh, det är faktiskt så att den äldre formen av konst är ju på tillbaka mars. Den figurativa konsten har gjort eh, väldigt, vad ska man kalla, det, stora framsteg. Eller det har blivit eh, mer och mer etablerat de senaste åren eller kanske ett par årtionden sagt men säkert att det har skett. Eh, och det är därför sådana här utställningar har, har kommit mer och mer. Och även folk provar gamla världsmått och så vidare och publicerar sakerna också. Mm. att alltså, de tycker att Det är roligt antar jag, poeterna och författarna och allt på de är. Men andra gäller det du sa, Dan, att det var det, var det som låg grunden i viss mån till den moderna konsten eller var mer de försvarade den när det kom på 1910-talet. Och det var just att här har vi en helt ny värld. Vi har alltså en mekaniserad värld. Där människan är, hon är ju bortkopplad, hon är bara en, maskin, eller liksom en del av maskineriet ungefär som Charlie Chaplin i moderna tider. Där han flyter ihop med kugghjulen och allt det. Mm. Mm. Och då menar jag att ja, med konsten, dess uppgift har alltid varit att vara en del av sin tid och spegla sin tid. Och då måste den också bli modern och mekanisk, eller vad man nu vill kalla den för. Då har man alla de här futuristiska målningarna och, och alla möjliga konstiga dikter, Där man hackar upp det gamla. Och skönheten, fabriken är inte vacker. Varför ska konsten då vara vacker? Mm. Det, det är väl ett, ett intressant inlägg kan jag tycka. För att förstå i alla fall hur det fungerar. Det blir lite mer, um, mer förståeligt kan jag tycka. Men uh, jag vill i sammanhanget faktiskt slå ett slag då för Instagram. <laughs> Och det är ju för att jag numera själv är en Instagram-användare. Du är en uh, influencer menar du? Ja, precis. Jag, jag är en influencer i mina hittills tre bilder. Uh, nej men det jag tänker på där Det är att Instagram um, Faktiskt Demokratiserar på, konsten Säg det, nej, säg det. Nej, nej utan det går ut Det vi ser här att människor när de lämnar lite till sig själva Det de gör i allt väsentligt I alla fall enligt min uppfattning Det är att de tar bilder Av verkligheten som de sedan Förskönar genom olika filter Och visar upp Någonstans så, så tycker jag att det är ett jävla positivt eh, Ett positivt utfall man ut och går i naturen eller man tvingar sig ut i naturen eller någonstans för att, att kunna ta de här bilderna. Man tar gärna med sig själv i den absolut bästa vinkeln så att man ska se ut som en grekisk guddom. Man klipper gärna någonstans under axlarna om man, man har liksom en, en kalaskula och så vidare för att hela tiden visa det vackra. Det slag för skönheten. Instagram lyfter skönheten i, i världen och eh, människor i sitt naturliga tillstånd vill göra detta. Det är ju fascism rakt av. Instagram är fascism. Ja, det kan jag hålla med om på det sättet. Men det är, skälet till att det är fascism, det är bara för att eh, alla knäppjökar som har hållit eh, på med konststudier eller litterära studier, de... Eh, de inbillar sig för att då försvara det de studerar, att motsatsen är fascism, men det är bara löjligt. Just det. Ja. det jag jag, jag, är, jag är mest inne på nu. Ja. Jag, jag, jag, kan släppa, jag kan inte släppa det här med att Instagram är fascism. Jag började kolla ja, Instagram det. nu. Visst är det en fantastisk, fantastisk upptäckt ändå i, i sammanhanget. Sen håller jag med Jalle om, om begrepps, alltså hur begreppen liksom har, hur de används och sådär. Men, men Instagram är i allt väsentligt fascism. Och det är fantastiskt. Lite samma sak som inte flickor kanske, men, men du har det här andra. Alltså när det, problemet är när, när man släppte möjligheten att skriva fri till alla i, i bloggosfären då, då stämmer jag in med om det var Nietzsche, nu minns jag inte, men Nietzsche tror jag det var. Eller Slindberg, någon sån här surgubbe som menade på att det var en katastrof att människor lärde sig skriva. <laughs> för att de har ju inget att komma med. Mm. Uh, och det liksom växer ju exponentiellt i blogosfären att det är så mycket skit. Va? Så att liksom det vettiga drunknar. Men jag ser att när människor ägnar sig åt, eller åt fotografier av verkligheten, då verkar de hamna rätt. Va? Så att den typ, det är alltid detta så att, nej, jag, jag, jag står jag står vid mitt ord Instagram är fascism mm. det är bra, det är bra. Mm. Jag ska, om jag bara får säga lite om eh, modernistisk konst och så igen mm. att, eh, man måste ju också förstå, jag, jag ska inte försvara det fullt ut jag, jag har ju studerat modernistisk konst ganska mycket, framförallt litteratur eh, jag tycker själv att eh, det är skrattretande väldigt mycket av det det, det, det är ju självklart och särskilt då när det kommer till sådana ståndpunkter att det ja, motsatsen till fascism och skönhet får inte få finnas och så vidare att det, det blir bara löjligt alltihop. Men även för 200 år sedan, ja då kunde folk säga men hur kan du lyssna på Beethoven? Det är ju bara det är som att man häller ut spikar på golvet. Det är fruktansvärt. Det vill säga att det finns inget skönt i det, sa man då också. Sådana är, så är väl funtade vi människor och konstnärerna själva ansåg att eh, det blev problematiskt med om man ska kunna göra någonting nytt eller lite annorlunda. Då kan man inte bara gå i samma fotspår som tidigare. Utan ja, då ska de experimentera med formen och, och prova, prova saker. Men givetvis kommer det till något, löjlig, eh, något, något löjligt till slut. Som jag såg en bild när någon sket ut blå färger på en, må, på en tavla. Mm. Alltså sket ut ur öven menar jag då. Ja, precis. Alltså på ja, riktigt skett ut. Om man dit med det här experimentet och det blir också väldigt löjeväckande. Mm. Och det är hemskt när arkitekterna gör så. Och Men, vi får det in på oss allihopa. Mm. Mm. Ja, och det, är, det, det är som... museum för att se en tavla eller tio tavlar Eller om du vill läsa en bok eller inte. Men arkitekturen, den har du på det hela tiden. och Det, det är ganska problematiskt tycker jag. Ja, och sen tycker jag att det mest blir beklämmande det är visst att det finns människor som vill prova på att blå färg och se om det blir konst. Men det är ju de här skitnödiga, no pun intended <laughs> recensenterna och kulturskribenter och allt sånt här som då ska stå runt och säga att det här är ju fantastiskt. Ja. Där måste man ju kunna säga att nej men okej okay, nu provade du det där, kul, men nej det här är inte, det här är inte stor konst. Även om man... Elaka kritiker nu för tiden, alltså för hundra år sedan när de gick loss på även sådana som Heidenstam, Sinberg, Heidenstam allihopa, de fick ju förkrossande kritik av vissa Det var så elakt som man alltid kan fatta och de var ju lika elaka tillbaka givetvis det mm. var lite mer sån i, i på kultursinna Ja, det skulle ju behövas utan tvekan jag, jag tänker bara på att jag menar, det har ju också alltid funnits den här typen av experimentell konstnärs... Jag tänker på alla olika konstnärskollektiv som du kan läsa om. Som du kan se under historien. De har, Gärna i början på 1900-talet har vi de här. De liksom flyttar ut etablerade konstnärskollektiv någonstans där de kanske testade och bajsa ut färger. De gjorde helt andra saker tillsammans och undersökte detta. Det är liksom inga Konstigheter. Människor har, kan jag tycka har all rätt att göra det om de nu vill det. Va? Men, men det blir ju, problemet blir ju när det offentliga rummet eh, genom politisk påverkan och i, i enlighet med någon politisk över eh, överideologi lyfter upp detta. Om vi tar till exempel den så kallade konsten i Stockholms tunnelbana. Jag, jag säger inte att du måste ha... Eh, inte vet jag, något sånt här nationalromantiskt motiv heller för den delen. Men jag tycker att det måste finnas, i sådana fall så kan jag väl vara jävligt sådär, ähm, ut den hand och säga att kan det inte bara vara neutralt? Kan det inte bara vara någonting som är men som kanske inte sticker ut? Det behöver inte vara Karl XII likfärd, men det behöver inte vara mänskonst heller. Låt det bara vara någonting som alla äh, kan vara överens om att man inte tycker det är frånstötande. Kan man inte bara åtminstone ha det i det offentliga? Ett till i problematiken där är ju såklart att mycket av den här konsten är offentligt finansierad. Och, och, och det gör ju det, jag tycker det gör det ännu mer problematiskt, att det, liksom är, att det är skattepengar samtidigt och ja, man kan ställa det mot varandra, samtidigt som vi har långa vårdköer som finansierar mänskonst. Och då blir det ju en politisk styrning av kulturen. Alltså om det är, det är ju i politiker som bestämmer vilka konstnärer som ska kunna leva på sin konst och det är inte då utifrån alltså, och då, då blir det ju ett, ett politiskt motiv bakom. Men jag, jag, jag är liksom inte någon anhängare av um, att bara den konst som lyckas sälja uh, ska vara den som överlever heller. Uh, jag tror att vi kan hitta ett system där, där liksom mecenater och så vidare kan se till att, att, att konstnärer kan leva på sin konst men jag vet inte tusen om det är helt optimalt med den typen av politisk styrning sen kommer man nog aldrig komma ifrån det för att du får ju en politisk styrning säg att vi har en, en offentlig vi ser Kungsträdgården i Stockholm det ska byggas en ny staty då är det ju i slutändan politikerna som avgör vilken konstnär och vilken typ av staty som ska stå där och de får råd jag måste mm. fråga, dels kolm i Kungsgården, den uppfördes ju utav folket. Mm. Det var folket som betalade den. Absolut, men jag utgår från det samhälle men, vi har idag. Absolut, absolut. Men jag vill fråga dig, Dan Eriksson, uh, din frihetliga uh, idé här. Uh, var det fel? Var det fel när uh, tyskarna hade uh, dagen för den germanska konsten, där staten genomförde stora mm. festspel i Berlin där man uppvisade germansk konst. Var det fel då? Du menar att man skulle inte göra det. Staten ska inte göra den typen av insatser. Utan det är upp till andra, eller? Men du pratar ju om ett samhälle där staten är totalitär på många sätt. Och är den totala kraften därmed som kan anordna någonting sånt. Det var inte så att staten i ett frihetligt samhälle kunde göra det. Nej, och, och du, du menar att det är fel att staten har den makten eller att den tar på sig den rollen att visa det konst ]igt. nej, jag tycker nog att vi ska, vi ska ha statligt ägda museer till exempel ja. man kan inte styra hur konsten ska vara och inte vara nej, det är där man får problem mm. eftersom att det blir du blir en politiskt styrd konst och jag vet inte om det, om det är ett samhälle man vill ha sen så kan det ju vara så att man sympatiserar med den rådande liksom, makten och det är ju många som gör idag och det var många som gjorde det 1936 i Tyskland men där måste man väl ha någon typ av princip över det, huruvida, huruvida det ska vara politisk styrning av konsten. Mm. Sen tror mm. jag att man, du kan aldrig komma ifrån det 100 procent så länge du har politik, så att säga. Så länge Nej. du har en stat och så vidare så kommer det finnas olika incitament och så där som kommer kunna pusha saker i en viss riktning. Men som idag där i stort sett det enda sättet som ja, de flesta konstnärer överlever är genom statliga bidrag av olika slag. Ibland genom liksom stiftelser och sådär, men de i sin tur får ju statliga pengar. Mm. Så blir det problematiskt. Jag, jag tycker bara det är intressant för att, och det är därför jag försöker ställa frågan. Och det för att jag är så trött på den, de konstanta attackerna som sker mot oss. Att vi är de som vill likrikta. Att vi är de som vill ha den här liksom, styrningen att det är vi som vill fylla det offentliga med tvång med vissa saker. Men så är det inte. Och det finns väl knappt någon av oss inom positionen som har de drömmarna och tankarna. Och jag tycker bara det är viktigt att, att, att få fram det. För att det är så tröttsamt att bli tillskriven den typen av åsikter och idéer. Så det är bra att få tillfälle att säga att nej, faktiskt så är det inte så vi tänker. Ja, eh, jag tror vi kan prata vidare om konst. Men jag skulle nog vilja att vi eh, hann med lite mer. Och jag tycker ändå att det är närbesläktat. Eh, och att vi utgår härifrån den artikel du skrev igår Jalle, på, på svegot.se som heter Terror trendar dig till döds. Eh, för det första en eh, väldigt, väldigt bra kulturartikel. Jag skrattade flera gånger. Eh, jag fick sura blickar från min fru för att hon tyckte jag verkade konstigt. Hon tittade och skrattade för mig själv när jag tittade på min telefon. Eh, men... Um, jag rekommenderar alla att, att läsa den. Uh, en, en kort recap. Vad handlar det här om, Jelle? Eh, <skratt> låt oss ta tid. Rubriken eh, det är bara en liten variant av en bok som heter Amusing ourselves to death. Den kom på någon gång på 80-talet av någon amerikansk eh, kultur, eller akademiker, eller någon sådan kulturnisse. Och det handlar om förstås tv och reklam. Hur tv och reklam, den blir bara enklare och trivialare. Och till slut så tittar vi bara på det av gammal, och tycker att det är roligt med dåliga skämter. Eller vi blir som i Demolition man, har ni sett Demolition man. Mm, fantastiskt film. Och där är ju all musik förbjuden förutom reklaminglar. <laughs> då sitter de i bilen, snurtandar och, och klappar hela. Åh, nu kommer den här! fantast. <laughs> och så är det lilla reklamjingeln. Ja, det är roligt, det, det känns väl. Det måste man faktiskt säga. De lyckats med ganska mycket humor och så i den. Uh, och uh, nu är då det senaste... Uh, då, då handlar det om trender då den, den här artikeln. Och det senaste är vatten. Ja, vatten på burk. Och nu snackar vi inte eh, finvatten eh, i form av fina smaker. Eh, kanske svenska krusbär eller något... Eh, eh, bergamott eller något konstigt utan det är hundra procent neutralt Men det är väl härliga bubblor åtminstone där, som man liksom får Inga här... bubblor, inga, inga bubblor inga smaker ja. och dessutom är det om man kallar ektolysprocessen och sånt, man kalla det, inom kemin för att få upp pH-halten lite så att, så att det blir lite mer släck det släcker törsten lite bättre på sig de. Och det här säljer de för dyra pengar i Amerika. Kanske här också. Och det är ju fascinerande. De säljer det på burk. Jag, jag, kan, kan jag... Ni får ju tänka er att man tar... Man, är nu sugen på något gott va? Då tar jag en bärs eller tar en god läskeblask? Men det är det inte du. <laughs> en burk vatten som man kunde ta ur kranen. Jag, jag, jag, jag måste vara För att det här är ju genialt. De här som har hittat på det här. De är ju som kommer bli riktigt. Det är en av netflix grundarna. Ja, och han ligger helt rätt i tiden vad det gäller att appellera vissa, vissa känslor i, i samhället som finns hos en grupp människor. Och det är ju någonting som han också tar upp i den här kritiken, den här faustiska liksom, användandet i reklamen. Jag bara, jag måste... Eller, Jalle, har du lust att läsa? Och har det här framför dig? Deras... Deras beskrivning av hur, den här, hur det här vattnet släcker törsten eller döda törsten. Vi, vi kan ju bara säga att alltså, det här vattnet heter då Liquid Death. Ja. Eh, och med underrubriken Murder Your Thirst. Precis. Ja. Och så har den dödskallar krejer på framsidan. <laughs> Liksom Allt så här riktigt fräckt eh, på alla sätt. Ja, då står det så här det jag hittade. Are... A uh, proprietary thirst murdering process begins with liquid death forming a rope of veins that will wrap around your thirst's head and strangle it. Once liquid death reaches your thirst's brain, all of your thirst's memories will be replaced with repeating loops of its own head imploding. <laughs> Det är, fantastiskt, det är ju fantastiskt. Jag har tittat på Liquid Death-hemsida och det är liksom muskelberg som hugger huvudet utav törsten. alltså Blodigt och så här som du hittar i memvärlden. Alltså, det är så bra gjort av dem. Du vill köpa en platta eller? Alltså man får lust att köpa en platta. Absolut, jag får lust att köpa en platta Liquid Death. För att den kommer forming a rope. Of that wrap your it. Jag menar, hur coolt är inte det här? Och ett muskelbärmigt svärd som hugger huvudet av törsten. Och det här kommer slå något iberjävligt, alltså, bland, bland ett, ett segment i befolkningen. Jag måste bara fråga en sak. För jag är inte helt kunnig i alla de här sakerna. Alltså I Amerika kan man tydligen beställa så här en platta en platta med burkar, jag vet inte om det är 20 eller 24 eller vad det kan vara på över Amazon. Det kan Aj, man i Tyskland kan, också. Det kan vi här också. Det, det ska jag göra. Liquid Death, <laughs> en burkar i alla fall 100 spänn ungefär. Ja. Alltså, och det är ju säger inget nytt med buteljerat vatten. Eh, och det finns ju dyrt buteljerat vatten som tidigare också. Det finns ju eh, i Tyskland vet jag, eh, det finns väldigt snygga glasflaskor som kostar typ 40 spänn för en liter. Det är helt vanligt okostnär. Så det är inte något nytt. Men det som är intressant jag tycker är just den här paketeringen och hur man man ser hur man försöker då nå jag skulle säga en, en lite mer hälsomedveten tv spelsgeneration som kanske inte vill trycka i sig fem energidrycker på en kväll eller som inte vill dricka alkohol. Mm. Men som då får en cool paketering på vatten. Helt vanligt jäkla vatten. Mm. Och då blir det kul att dricka vatten. Eller något. Ja, det, det, det blir en grej. Man, man appellerar till vissa eh, vissa liksom, i, nästan arketypiska symboler eh, som finns som liksom går igen i, i tv-spelsvärlden och så vidare. Och, och säljer på det. Va? Och, och det är ju som sagt genialt. Jag bara kollar nu eftersom vi pratar om det. Jag gick in här på, på Amazon i Tyskland och, och ser att jag kan ju, som sagt, jag kan inte köpa det här. Däremot så, så finns det någonting jag kan köpa eh, som heter Fiji Water eh, 50 ml 24 pack då för 42 euro och få hemlevererat. Eh, och det är alltså vatten som kommer från Fiji, berget Fiji i Japan. Eh, med, med, det, det, det är inte lika coolt som det är va? men eh, varför inte ha lite Fiji Water när man får besök? Det låter inte som klimatmedvetet va? Nej, nej, nej. nej. Men det de försöker med det också, för det vet de vet att de säljer det nu för tiden. Att de här burkarna ska vara väldigt återvinningsbara. Och så vidare. Bättre än plast, säger de. Mm. Mm. Ja. Men, men det var någon som sa det här med Red Bull och energidryck. Och eh, man kan ju tycka att det här ja, men det är bara vatten. Det är, På sitt sätt det är bara helt meningslöst. I vissa städer, som Uppsala till exempel och Berlin, där kan man inte dricka vattnet eh, särskilt. Det är inte gott i alla fall ur kranen, det måste man faktiskt säga. Och eh, då är det kanske bättre att köpa vatten, men på de flesta ställen så kan man ju faktiskt göra och vattnet smakar fantastiskt. Eh, mm. Utan eh, att vara upphällt eh, varken i Fidgi. <laughs> jo men det ska väl sägas att då kan du köpa bra vatten i Tyskland för typ 1 krona liten, eller det är, kanske det är billigare. Om du köper de billigaste liksom från, från Lidl eller sådär. Mm, som ja. smakar helt okej. Okay. Men, men, men visst är det så, Dan. Jag pratade lite med Jall om det här igår. Och I Östtyskland, jag vet inte om det är så fortfarande. Men visst var det så i alla fall. Och jag tror att det är du som har berättat det för mig, att Efter murens fall så blev det en grej. Att man skulle köpa bubbelvatten för att det var en statussymbol. Absolut. Och det är så att det fortfarande är... Eh... Alltså att, att säga att man vill ha lightumsvasser, alltså kranvatten, när man är på krogen. Vilket kan, alltså I Sverige kan det vara så här, ja, men vad vill du dricka? Ja, man kan ta kranvatten. Mm. Det är inte så konstigt. Kanske inte på en finare restaurang, men du vet, på en pizzeria eller vad som helst. Mm. I Tyskland är det fortfarande liksom... Det, det, det, då sänker du din status, det är konstigt, det gör man inte. Utan Då ska det vara butteljerat. Men Jalle, du var inne här på energidryck. Ja, um. Det är en annan som jag tycker är helt meningslös dryck. För den är smakdödare. Och det den har de också buteljerat då på en massa olika varianter. Fräcka förpackningar och så vidare. Nu har det blivit väldigt billigt tror jag med energidryck. Men jag förstår inte hur folk kan dricka det. Det påminner mig om en gammal upplevelse. Jag tror att jag var... Arvan är studenten och sånt. Och så tyckte jag att när jag tittar på och sånt var så tråkigt så gick det bara där istället. <laughs> och det var en, en annan tjej som, som jag kände som stod där. Och då beställde hon OP med Red Bull. Nej. Jo, det gjorde hon det. Och så hällde bartenden upp och sa, coolt. Och då. Tittar jag på det hela och undrar. i helvete? Men vodka och Red Bull, det är en klassisk... du typ. Red Bull, det spelar ingen roll vad du har i. Du kan, du kan ha piss i. Och du kommer ändå bara smaka Red Bull av allting. Det spelar ingen roll. Pratar du om erfarenhet nu? All smak. Och då har, man där, ah, men då har det blivit coolt på något sätt att eh, köra den här töntiga jag har ju lite svårt att basha Red Bull av ett enda skäl. Eh, och det är ju för att Dietrich eh, Matte eh, Schitt någonting som man heter i där är ju en av oss. Han är ju our guy. Eh, och han äger ju hela det här. Och det är lite svårt att, att uh, basha det men jag måste nu ändå göra det. Eh, och jag har ju kunnat notera att man har ju varit väldigt smarta Red Bull. Väldigt smarta. När, när jag har varit på gymmet här som jag har lokalt eh, så har ju de någon kanal som hela tiden går. Och allting som har med med ett aktivt liv är ju sponsrat av Red Bull. I princip allt <skratt> Liksom är ju Red Bull sponsrat. Så att de har ju verkligen nått ut med det här. Ungefär som när jag trodde en gång i tiden att Snickers, det är ju skit skitbra att äta när man ska spela fotboll. För det gör ju alla fotbollsspelare. De äter ju Snickers. Det har jag ju sett på reklamen. <skratt> <skratt> jo. Jo. Um. <skratt> Men sen Red Bull eh, som fotbollsupporter har jag lite andra problem med dem också. Eh, de, de är ju lite eh, moderna fotbollens företrädare. De, de, det är väl de som typ sponsrar de där Manchester city eh, projektorerna eller något säkert. Jag säger bara Red Bull Leipzig. <laughs> ja. Red Bull Leipzig. Men du sa något annat också, en teori du har, uh, Jalle, när vi pratade om det här igår. Du var ju snäll nog att fråga först om jag själv dricker, energidrycker eller inte. Uh, innan du avlossade en hel kanonad av kritik. Och du kallade det för den stora spärgmedödaren. Ja, jag vet inte. de brukar ju klaga på att spermierna spermi, spermi blir sämre ja men jag undrar om, det inte, om inte det här är säkert en del av det, alltså, nu vet jag inte hur det är i Sverige men här hemma i Tyskland när jag går till Netto eller vart jag än går, alltså det är inte så att det är en liten burk på, på 20 centiliter. Det är ju literflaskor i 12-pack för inga pengar alls. Med, med, med energidrycker som säljs och beljas i uppenbarligen då av människor. Jag hade liksom inte. Alltså den vidden av hur mycket energidryck som inmundigats hade nog gått mig förbi. Jag är ju van med den här lilla liksom Red bull flaska eller burken. Va? Men, men det är ju någonting helt annat när man ser den där konsumtionen av energidryck. Och jag vet inte riktigt vad det är i det, men det lär fan inte vara nyttigt alltså. Mm. Jag vet inte heller. Är det någon som vet? Ja, men det är så här taurin. Taurin ja. är det väl i ofta va? Det är det som man får ut av gallan på. Alltså det är urin från, <laughs> från <laughs> <vi> oxar. <laughs> ja, bland annat. Taurin, och koffein jag och, och jag vet inte vad Socker en jävla massa. Mm. Ja. ja, om man då ska ta det här med trender överhuvudtaget så, när man, när man bor i Sverige i synnerhet, då, då kan man verkligen få, då kan man nästan kräkas över det om man, eh, om man är känslig i magen. För trender är så lätt att skapa i Sverige. Om man, om man bor till Stockholm så kommer man höra hur alla pratar, ja oh, men har du varit på den restaurangen? och alla tidningar skriver om den där restaurangen. Mm. Eller har gjort den här grejen. För det ska man göra nu. Eh, jag vet inte vad de gör. Har du varit och gokart. go-kart? Ja, det gjorde du som barn. Mm. Ja, men det, det är det nya. Alltså. Alla åker go-kart på, mm. på lördagen. Mm. Mm. Och det finns alla de här trenderna. Jag vet att jag bara tog något som är trender. Jag tror att de gör det. Jag bara hittade på något. Eh, I Berlin, där går de ju med håret målat i lila och grått. Mm. Det är tjejerna alltså. Det ska vara. Och ringa i näsan har de ju 74 tydligen också. Mm. För, några, för några år sedan skulle man äta, ha, alltså, finrestaurangerna skulle servera hamburgare. I, svenska i... hamburgarköket, svenska sushi köket. Den jo men inte nog, med, inte nog med den hamburgertrenden som du säger nu Magnus utan just det som jag är inne på att liksom även finare restauranger började ha hamburgare på sin meny. Ja ja för 3, 4, 5, 6, 700 och det var högre och det var artiklar om hur de blandade ismält fett i tre olika köttfärser för att servera denna och så hade man en tryffel till som var unikt från berget Fidji eh, typ ja, Någonstans så, så när man tar ett steg tillbaka då, ja, då skrattar man åt eller gör någonting men, jag men tycker vi... att det är lite är folk så enkla att de, de lever, lever det här och tycker det är underbart. Det måste Men, ju vara det. Annars är, ska det funka. Är vi inte bara avundsjuka? Är vi inte avundsjuka? Jag är sjuk. Jag kan säga att jag är sjuk, För att jag pratade med en, en äh, gammal vän igår. Äh, och som tillhör samma generation som, som undertecknad. Och, och vi pratade om en trend som var när vi var små. När vi var 12-13 bast. Och den trenden var att det var kortklippta, kortklippta eh, killar med bombarjackor och kängor som var nationalister. Han berättade att i hans by där han bor, i en, på landsorter, en by, det, det är en sån jävla liten by, att folk liksom ja, det är det, så där. där var det som han sa, han spelade fotboll i, i grannbyns lag. Alla i det laget, alla i det laget var skinskallar eller typ skinskallar, nationalister. Och jag minns också det här eh, hur det fanns nationalism, ultimatule eh, bombjackor eller liknande överallt i hela Sverige och det var en trend och det var mode eh, och det finns inte längre. Jag är avundsjuk på att vi inte lyckas skapa ett nytt mode för nationalister. Det här med det familj, också. familj kanske blir nya trenden. Det ju, har ju varit inne ett tag nu. Familjebildning. Med en mer traditionell familjebildning. Mm. Med hemma kanske eller med. Ja, vad det nu är. Mm. Nej, alltså, jag är också vansk på att jag inte själv får leva i den där trendbubblan. För att man själv, det är som att man som att man har de här glasögonen som man som har. Vad heter den, den där filmen? När han tar på sig glasögon så kan han se att det är några utomjordingar som typ styr allt. Han kan se det, ja, det, det. och så där. Ja. Um, men det är lite som att när någon börjar prata om uh, någon trend och så där Så direkt börjar jag tänka vilken PR-byrå eller liksom, vem, vem har marknadsfört det här? Och, man är så cynisk. Mm. Jag kan inte bara ta någonting och, och liksom bara, ja men vad kul. Det är klart att vi ska käka hamburgare för 300 spänn. Uh, det är säkert jättegott. Utan jag blir så här men vad fan, det är ju, du, nu är du ju lurat igen liksom. <laughs> eh, och de, som springer runt, jag har en del eh, som bara är bekanta nu med mina gamla vänner som, eh, som, som du vet, tjänar ganska bra och sådär. Och de springer och handlar nya kläder varje månad för 10 000 kronor. Eh, och så bara, nej men nu är det här. Och så köper de några skjorta för 3 500 och, och liksom. Och så här. För det första, jag har inte råd med det men hade jag inte hållit på med det här så kanske jag hade haft det. Men jag blir också så här det här är ju så dumt. Du kan köpa en för för 800 spänn eller 500 spänn som är, som är jättebra. Du kan få en skräddarsydd skjorta för, för 1500 spänn och sen eh, kan du lägga resten på, på liksom något vettigt. Men, men jag, jag, jag blir lite avundsjuk på att de får vara i den där bubblan. Det blir ju det här ignorance is bliss liksom, när de, kan, de verkar ju de verkar glada i sin lilla bubbla. Mm. Jag håller, med. jag håller med. när jag läser de här trenderna Jalle du raddar upp några. snart startar vi på ett fåtal år sett allt och ännu lite till på trendhimlen. Gäller vad häng ner till hälen. Strumpor som knappt täcker foten. T-shirt tryck I, i lila målat hår, grå målat hår, kroppsmålning i kubik 17 ringar i näsan, hamburgare på en restaurang, kaffe och te på 51 olika sätt, energidryck i 61 olika förpackningar som lovar att du är vaken livet ut. Långkokat kött, finsalt, salt. surdeg så limpan kan kosta hundringen och så vidare. Ja, men jag säger... salt när det blev en trend. Jag kommer att Aha. jag köpte en eh, liten salt för typ 80 spänn. Eh, och det var jättegott och kul. Sådär. Det var inte värt så mycket. Jag gjorde det en gång för sen kände att jag att jag kan inte betala 80 spen för salt. Nej. Jag kan ju få lika mycket för 5 spänn. Det är ju helt eh, makabert. Men, men det var kul. <laughs> det var kul så länge jag fick vara med. Jag tycker det roligaste är hur eh, eh, som kallar för. Inte finsmakarna men eh, vi, vi säger så akademiker och folk som går på söder och så som tror sig lite för mer och lite mer eh, eh, som tänker lite bättre än andra. Hur de precis likadana. Det här med surdegen. Kommer nog när det var trend för 400 eh, mm. mm. år sedan? Absolut. Mm. Mm. Eh, jag, jag, jag ska erkänna. Jag har själv eh, hållit på med mina surdegar. Nej du är en surdegskille! Jalle och hans surdeg det var Hemska du är utvisad. Men, men då skulle det göras Det skulle snackas om det på tusen olika sätt ja, men Tänk på när du åker på semester de här två veckorna Att det frys in surdeg Det finns surdegshotell i, på Södermalm Där du kan lämna in din surdeg medan du är borta Ja, det var så patetiskt eh, hur folk eh, höll på och snackade om det. Men släng den och gör en ny för guds skull. Men min son de, de faller för tända. De är inte ett dugg annorlunda än... Eh, eh, vad, vad heter hon, skådespelskan i Demonition Man? Ja, eh, just det. Hon... Eh... Jag vet inte. en äh, av äh, äh, de här Bullock som sitter i bilen. Alexandra Bullock. Nej. De nog inte annorlunda Lunda. Det är det som är grejen och det är det Sandra vi måste Bullock. säga. Just det, Sandra Bullock. Mm. Nej, det är sant och nu är, är väl, ja, skäggtrenden är väl fortfarande eh, Aktuellt tror jag. Och, och det är intressant att se hur allt fler i ens bekantskapskrets så fönar, oljar och fixar och donar och jag har inga problem med det utan, utan snarare tvärtom tror jag att det är en bra idé men det var ju en grej i min värld över en natt va och det är ju en sån där sak så det, det kommer ju hela tiden och som sagt när man, jag vet i vårt första program så pratade jag om uh, vad jag kunde hitta i duschen. Uh, jag förstår ju inte ens hälften av det som, som tanten släpar hem va? men det går ju trender i det, de är hos någon, någon frisör va och sen är det någon nytt jävla kamp som har kommit och, och, och, och en sak jag lärde mig där det var att det var så här, någon sån här hemlighet. <laughs> som vissa kvinnor verkade veta om men inte andra eller i alla fall trodde sig och det var frisörschampo alltså att schampot skiljer sig frisörsalongerna har hittat den heliga gralens schampo medan vanligt eh, schampo i affärerna inte alls är lika bra så att då kunde de komma hem några stycken och så här ja, det här köpte jag från frisören och det är mycket mycket bättre och det var en sån här lite hyrshursgrej nästan där för, för några år sedan som jag stötte på i ett visst sällskap i alla fall och jag satt som en idiot och fattade ingenting. Jag tänkte att schampo vill schampo. Men okej, okay. uh, det är det tydligen inte. Och att det där var spe speciellt schampo. Och så började det skriva om här och där. Ja, uh, frisörschampo. Liksom. Um, jag vet inte. Det kanske är sant. men <laughs> För att man kan ju inte heller räkna ut alla trender. Vissa saker är ju bra. Uh, och blir kända för att de är bra eller bättre än mycket annat. Och, och där vid lag också en trend i, i kraft av sin kvalitet. Men det är väl sällan det händer. Det är väldigt lite som stannar kvar. Det är väldigt förgängligt. Mm. Mm. Hopp, låt oss hoppas att socialdemokratin är det också. <laughs> Nej, men det, det är sant det du säger. Jag menar, pågens eh, sirapslimpa, den har funnits i hundra år. <laughs> den är, är klar. Ja, men det är fortfarande inte bevis på att den är bra. Nej, men den är god. Den till, innehåller tillräckligt mycket socker för att få fortsätta köpa den. Det vill Ja, precis. Den är, god. <laughs> den är god. Det är bara så. De här äckliga de... de tappar i kraft. Du Jalle, det var, var det några andra frågor du vill ha svar på här? Du lät väldigt upprörd här inför <laughs> i programmet. Ja. Jag har ett par intressanta frågor. Eh, om eritianer inte kan utvisas vilket eh, brukar jag säga anges som skäl mm. hur har då man nyligen kunnat döma ett par eritianer till utvisning? Men kan har ni... de verkställt utvisningen? De har inte verkställt det men de dömt det, i alla fall. Mm. Men frågan är om du inte kan döma dem till det utan att kunna verkställa det. Att oh. det är en sån här juridisk, liten intressant sak som i USA där du kan dömas till 500 års fängelse. <laughs> Alternativt döms till 500 års fängelse och livstidsdom utan chans till benådning. Att, att det bara är så för att lagen är så, <laughs> jag, jag vet inte. Ah, ja, okej, okay. ja. Ah. Det alltså var en fråga jag hade som, som jag undrat över några gånger, eftersom de gärna anger sådana skäl. Ja, nej, jag tror att de inte verkställer utvisningen. Utan de döms till utvisning och sen är det väl någon annan myndighet som bara kommer fram till att äh, det här kan vi inte göra. Det låter ju bra. Alltså, jag förstår ju att man vill ha en sån skrivning, att så här, ja, men han dömdes till, till fem års fängelse och utvisning på... på... 25 år. Och det där är någonting också jag, jag, jag tänker dra det här ett steg längre nu när du ställer frågan. Hur kan man döma till tidsbunden utvisning? För det gör man ju. Att han döms då för våldtäkt och fem års och sen så, så döms han också till tio utvisning. Det är som gult ja. kort. Ja men precis så här. Då, efter tio år då, då kanske han inte längre vill våldta och så kommer han hit igen och är välkommen. Det, jag, det är för mig helt orimligt eh, att, att skriva så i en lagtext överhuvudtaget. Ja. Ah, ja. eh, vad med denna fråga då? Eh, vill kommunaltjänstemän att deras kommuner ska gå bankrutt? Eh, ja, det, det tror jag inte. <här> är jag, jag, jag vet jag försöker fundera på om det kunde finnas Någon, såhär, någon 3D schackplan där liksom att man kan gå i konkurs Och då slipper man skulderna typ Och så kan man börja om eller något Men tror de att de kan gå i konkurs Tror kommuner Kommuntjänstemän och kommunpolitiker Att de kan gå i konkurs Eller är de som uh, liksom slarv, slarviga Människor som, som liksom, Jag skiter i min ekonomi För SOS finns ju alltid Ja. ja, det är ju frågan. De agerar ju som att de vill att gå vi går konkurs. Men jag tror, som du är inne på Magnus, att de dels så tänker de att det kan inte ske. Vi har ju det här kommunala utjämningssystemet och så vidare. Så det kommer väl bara komma pengar någon annanstans ifrån ifall det går dåligt för oss. Problemet är ju när alla kommuner går dåligt samtidigt. <laughs> um, Malmö har ju liksom gått med, med underskott i, i, ja, jag vet inte, hur länge Malmö har Malmö funnits? <laughs> um, nej, men i alla fall i, i 15 år nu. Och liksom Hållt, sig, hållt näsan Och för vatten vattenytan ändå Och sen Så jag är ju mer och mer övertygad om Att de här är att De är korkade på det sättet Att de har skolats i Ett system Där de lär sig att tänka Väldigt, väldigt kortsiktigt Alltså de behöver inte med med, Har liksom låg IQ eller vara korkade I andra beslut i sitt liv Men just när det gäller arbetet i kommunen så har de stöpts i en form som gör att de fortsätter att upprepa de här misstagen. Okay. Ja. Mm. Mm. Här är en som tänker långsiktigt. Vill Morgan Johansson att butiksstölder, överfallsrån, vapen, vapeninnehav, sexbrott och nydigt ska öka? Om jag säger ja, då är ju Morgan Johansson en ytterst obehaglig människa, troligtvis psykopat och, och på alla sätt och vis förkastlig. Om jag säger nej så blir det ju svårt att, att förstå varför man, man gör som man gör. Så att jag hamnar återigen egentligen i den här frågan om de är dumma eller onda eller någonstans där mitt jag, jag kan inte svara på det. Vad tror du själv? <laughs> ja, det, ja, det, ja, jag, jag tror att han är beredd att ta priset. Att, äh, att ja, men låt det ske. Ja. Mm. Ja, och det är väl egentligen inget underligt att en politiker eller makthavare tvingas äh, fatta beslut som... Äh, Fattat beslut som innebär elände. Jag, jag, jag, jag sa ju det förut någon gång att om jag blev eh, ansvarig minister för EUs gränsskydd. Om jag fick den eh, rollen och fick absolut rätt att genomdriva åtgärder. Så skulle jag stoppa massinvandringen till Europa. För att jag är beredd att fatta beslut som skulle innebära väldiga... Eh, väldiga eh, liksom, eh, ja, det skulle bli jobbigt för en del människor kort sagt... <clears throat> Och på samma sätt så, så finns det ju generaler och överstar och sejanter som måste fatta beslut som de vet med all säkerhet kommer leda till att väldigt många av deras egna soldater kommer att mista livet. Så i säger är det inga undligt att behöva fatta beslut som har extremt negativa eh, konsekvenser i det lilla kanske. Mm. Just där och då. Men de fattas ju oftast för att skydda någonting. Och är det så att Morgan då skydda någonting... Som vi då anser är fel och skydda. Att det är därför han gör det. Och som du säger. Han är beredd att ta konsekvenserna. Ja, jag vet inte. Men det verkar ju så. Mm. Jo, alltså hans handlingar tyder ju på det. Ja. Och det är väl där man ska väl döma människor utifrån deras handlingar va? Ja, det, det säger Kristus. sa <laughs> ja, Vi skickar honom till kyrkan. Men vad med den här då? Vill eh, gladpedagogerna, det är något begrepp jag har snappat upp. Glad, okay. Det låter glad gladporr fast för mycket snuskar. Ja, jag jag tänker på det glada budskapet, ja. Vill gladpedagogerna att eleverna inte ska kunna särskilt mycket och att i slutändan att landet saknar utbildad arbetskraft? Nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag att gladpedagogerna verkligen tror på sin pedagogik jag tror att de verkligen tror att det här, det är bästa sättet och, och det, det har jag hållit på ganska länge jag, jag minns att jag såg en dokumentär om någon dansk skola som införde detta på, på slutet på 60-talet tror jag det havererade ju fullständigt med, med elevdemokrati och allting du vet, de var ju tvungna att sluta med det där um, men, men man har ju inte gett upp den strävan så att jag tror det samma sak där. man är övertygad om att det är ändå rätt um, och att mm. man därför är beredd att betala det priset. Jag tycker i alla fall att frågorna är ganska roliga. Och jag tycker att folk ska ställa sådana frågor till andra människor. Mm. Alltså spetsa till dem lite. För problemet i den politiska retoriken. Som jag sa tidigare om, om borgarna. Det är att de ställer inte hårda frågor. Vi, vi, vi vet ju att media inte gör det. Men de mm. politiska motståndarna borde ju kunna göra det. Inte ens Sverigedemokraterna gör det. Nej. Vi är full avsaknar av det här. Och ibland måste man faktiskt våga ställa frågan. Vill du att min granne ska gå under? Mm. Och när de säger nej så måste man fråga då, Men varför handlar du på det viset då? Mm. Ja. Mm. För det är ja, du... alltså vi kan, ju inte, det kan ju inte bara vara läpparnas bekännelse som, som räknas. Utan agera, alltså de här politikerna kan ju stå och använda fina ord de vill, men när de sen fattar beslut efter beslut som, som faktiskt tar dem i en annan riktning, eller pedagoger eller vad det nu är så bör man fråga sig varför de då handlar på det viset. Jag läste nyligen någonting om de hade sammanställt 24 av de senaste skolskjutningarna. 23 av dem kom från hem. Mm. Mm. Den som då, hemma. Alltså vi, vi, vi ser ju att framförallt pojkar, men barn generellt far väldigt illa av uh, att växa upp utan, uh, utan sin far. Mm. Uh, och det kan vi se. Och det, och det där är ju någonting som transcenderar raser. Uh, vi ser hur det, hur det svarta samhället i, i USA har slagit sönder totalt utav att, av frånvarande fäder. Uh, och då måste man fråga sig vill feministerna som ju har varit de stora förespråkarna för den så kallade kvinnliga befrielsen som, och, och som i sin tur har slagit sönder äktenskapet. Och, eh, vi hade hela trenden som växte fram på 60-70-80-talet där man, där man skilde sig i en utsträckning som vi aldrig har sett tidigare. Det var inte liksom bara en fördubbling utan vi pratade om en tiodubbling av antalet skilsmässor. Eh, vill de här eh, feministerna att eh, pojkar ska må psykiskt dåligt att de ska växa upp och bli våldsamma psykopater? Mm. Precis och här vill jag skifta fokus eller lyfta in en annan aspekt av detta nu när det är dags för EU-val. Det hade kunnat göras i och med riksdagsvalet också. Varför parlamentarismen har sin plats? Varför det finns någonting ytterst viktigt i att ni går och röstar? Uh, inte för att vi kan förändra samhället på en gång genom att uh, då få 51% till AFS låt oss säga. Det, det, det, det kommer inte hända. Men hur viktigt är det inte att ha som vi hade en Jeff Al som kunde stå och ställa de här frågorna? Eller hur viktigt är det inte att ha en Gustav Kasselstrand exempelvis i EU-parlamentet? Inte för att det just där och då spelar så stor roll i sakfrågorna, men att frågorna ställs som Nigel Farage eller liknande. Idag i Sveriges riksdag har vi ingen sån. Ingen sån. Jimmy Åkesson tar inte den fighten. Och en person här som vi kan få in till exempel avgör väldigt mycket i att ställa frågorna för att de måste ställas. Därför är det livsviktigt att få in om så bara ett enda ett enda Uttryck för den, den typen av modigare frågeställningar. Mm. Mm. Det här tycker jag också är viktigt. Ibland får man ju också svar. Och det är det man väntar på. När det gäller, vi pratar om biluppropet. Som det heter nu för tiden. Mm. Förut, då var det någon, någon, på, någon journalist på Aftonbladet. Som valde att svara och honade då de här att ja, de får låta bli och köra bil på landet eller något sånt så. mm. Mm. Mm. Alltså, det är en mänsklig rätt att leva på landet. Precis. Nej, Isabella Lövin äh, svarade också på detta i, äh, i aftonbladet till Expressen artikel när jag frågan ställdes men vad ska de som bor på landsbygden och drabbas av det här göra? Hon sa, kom i kampen för omställningen från fossila bränslen så kan, kan vi liksom få en elektrifiering och då kan ni få att ha elektriska bilar som ni kan köra med. Det var hennes svar. Kom i kampen mot, den, den, mot, mot klimatförändringarna. Mm. Uh -huh. Och det är svaret. Det är vad de förväntar sig. Och då blir ju folk arga, hoppas jag till slut. Någon gång så ju ändå fickan spricka. <skratt> fickan? De har ju näven i fickan. <skratt> Okej, okay. jag höll på fel där så jag var tvungen att dubbelkolla att du sa det du sa. <skratt> <skratt> ja, Nej, det är <skratt> det obehagligt där. Jag ska ta vägen. Klockan har blivit en bit över elva och det bör bli dags att avrunda fredagstinget Och den här tingsfriden kommer snart inte längre att råda Och då kan vi börja slåss Men inte om något som har sagts i det här programmet Jag hävdar att det är en juridisk term också Så att eventuella rättsvårdande myndigheter som lyssnar bör ha noterat att det råder tingsfrid Just det nu har ni koll på det och vi kommer tillbaka nästa fredag men som vanligt på Radio är det sändningar hela veckan. Idag klockan 15 så kommer passningen, det är Radio Svegots bröd- och skådespelpodd, mm. nämligen sportpodden. Den enda politiskt inkorrekta sportpodden i Sverige, kanske i hela världen men det vågar jag inte svara på. Den senaste klockan 15 på Radio Svegot går att ladda ner som podd i efterhand. För dig som är plusprenumerant på svegot.se-plus då får du tillgång till tio poddar i veckan. Hinner du inte lyssna på alla så gör det inget sånt i livet. Dessutom får du tillgång till alla artiklar på svegot.se och se till att vi kan fortsätta leverera i hög takt och av hög kvalitet. Med det, stort tack för idag och ha en riktigt trevlig helg med eller utan Öl och Captain Morgan. Hej då. Jag tänker på en dag som mm. min morfar sa: för att vara hungrig idag. Jag slog en stum som en jävla Sen slog det mig att jag Det så det En annan dag. Tysta tankar söker råd Femton männar väntar en nåd Kylan biter ben och märg Sappra män bekänner färg Slå dig fri Slå dig fri Ut i nattens kalla sken Viljan styrka världens Skapet ingen man. Driver gömda modet fram tills vi återlår vår strand. Slå dig. Stand up.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 USA and y'all can keep the change I'll keep the USA And y'all can keep the change Yeah, you can keep Fox and Friends and ESPN Out of your homes, too Cause Bo and all his rowdy friends And his song is out of there David, free at last I tidernas morgon så höjde en strand Så solen förbarmat sig över ett land Av arktiska isarna täckt Länjer gick och göterna stann Ett släkt av okulig kraft stiger fram Och drömmen om Sverige blir vägg Om lysande om och vikingatåg I östled, i västled på skummande våg För täljas en hävernas blod. Rese tricket med plug och med svärd, och vill du tro det räddade trogen där för ett du du rost man har nåd. Bli trosfri, tota vi visste vår plats, och maklista ligor vi gjorde sig och så har vi vårt tjänst man har nåd. Utkastet och skrungla och urgar man rätt, och kriget raseras vet är och varm vet vad börnen av vingen man slår. I månkung solen och stjärnornas glans, av för fördunklas och snart ingenstans, vad svenskigt och stämma förstår. Vad för i sitt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 Blammar en fackla i göternas nord Bort älvlade enade svensk man har hårt Frått mörkmännes osvenska gny Lys fackla i natten för sanning och rätt Lys foder och landet på fädernas sätt Och svenskhetens dag föres ny Låra, det snö vi kläder troffra, som sjönjer i våra nö. Nummer 6 Mångkultur i Afrika Living in the Dog Wars. Man behöver inte längre Resa utomlands För att komma bort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 Som tackar nej till islamisten, Babbar och terrorister Är det fel så säg Ingenting värt att vinna är då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 Mellanöstern, Kina, Japan eller Mexiko. Vi måste vara sister som tackar nej till islamister. Var och terrorister? Är det fel som säger? Varför vill vi inte ha någon kultur i Afrika? Mellan Östern, Kina, Japan eller Mexiko Vi måste vara sista som tackar dig till islamister Pappar och terrorister Är det fel så säg Är det fel så säg.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 Vi kommer aldrig undan sanningen Ni ska väl in på möten nu igen Regeringen, hallå Jag tycker det var mycket bättre för. Om man var döm så hoppade man på smör. Det var moral och etik Först i ledet logik Respekt för årens rang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 Du kan väl skicka ett mejl. De är mycket lättare för de kan man slänga i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 Som det kan gå Men nej, nej, nej Vi måste få ett slut Snart så står Ingen ädel en ut Vi måste väna om Det lilla som finns kvar Vi måste andan Innan landet tagit slut Stol ska vi försvara dig, vårt fruena Sverige, Sverige, du väckte alland i dolt. ska vi försvara dig, vårt Systemet helt korrupt Våra planer stoppades dessa abrupt Fantasier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 jag har fallt, Får inte höra av mig Men hörde mig trots allt Jag har lärt känna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 skulle för en stund Att lida hela livet För att se det en sekund Pinan som det innebär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 Vatträtt från förrävare Ekar nu vårt svar Folket har ni svikit Och landet har ni sålt Ert sluttag har ni länge nog nu hållt Svensk där är med dig? Har du tappat allt ditt vett? Det är knappt jag orkar se dig Där du sitter nöjd och mätt I tv-sken och lär dig det.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 det måste stå sig fred Det måste driva ut det makt som står spred Alla ho, alla ho, ya rabbi ya Allah Alla ho, ya rabbi ya Allah Ett samhälle på sunda grunder Med och framtid På de platser våra fäder på Musiker växer fram Gör plats för den nya adeln Och lev i skam Illegala immigranter Får på Medan svenska folket tvingas slava I'm gonna get See? You. Visst är i Sveriges söner Trots hårda kniv och dåliga löner Nog tusan kan han slita för sitt dåliga bröd. Även om fanskapet står inför sin död Men att det var svensken som var för Innan Palmet bankade på rikens dörr Med fagra tal och arbetarns dörr var det hårt på fabriken ibland Visst hade man dåliga dagar var man arg och besviken ibland Men i Sverige hade vi det bra jag föll i Sverige, där hade vi det bra. Som steg genom grinden Under fånan som dansar i vinden när nu skåps uppe vid ljus Sossarnas där Sväljer deras lönger Gärdelskap Från höjder som gott ger oss vinter Visst det på fabriken ibland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 Det är vi som dörra befäder på skutan Säg fattar du svensk att nu vränges vår rätt, Och sammen blir frivlyst i landet när du ens att ordet du gett Och svartaste längmakar bandet Har du än sett rätt ut Vem låter till fädernas lära Till Sverige är ditt så åkte landet dig kärt Och kriget vårt hemland i världen Blev skapat av män som funnor i världen. Att modigt ditt värja med svärden Nu vränges vår rätt Och sanning blir frilöst i landet Anar du ens att ordet du gett Och svartaste längd makar bandet